milyen jó volt ez a jelmondat, hogy megvan ez a Danubius. Igen, ez az önfrekvenciája, ez a megvan. Tehát, hogy az emberben hogy be be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, Csak ezben elhalkult a hangon, és azt néztem, hogy az mitől lehet. Um, hogy az emberben, hogy rögzülnek dolgok. Mindjárt elárulom önöknek, hogy ma Felix Ana Anna Mária és Annabella napja van, amit én sohasem szoktam elmondani, de annyira meglepett engem ma reggel a klubrádióban, hogy egyedül mér a, mérő vele Selmeci úrral, így per Selmeci úrral a teljesít szolgáltató erre még kitérek ennél bővebben, hogy gondoltam, elmondom mindene kellett, hogy Félix, Anna Mária, Annabella Napja van. Na jó.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 Nos, ma szépen! Köszönöm szépen! Ma június 9 -e van és szerda. Ugye? De lehet, hogy nem egyáltalán kilenc, honyadika van Nagyjából ilyen volt a tegnapi dél előttöm, tehát tegnap délelőtt olyan voltam, mint hogyha valamilyen, szerintem hogy az összes tudatmódosítószert, ami létezik, az étertől kezdve, az LSD-n át, az alkoholig, azt mind belém töltötték volna. Nem kívánom önöknek, szóval nem volt üdítő élmény. If you can't make your mind up, we'll never get started. Tell me perhaps perhaps perhaps perhaps perhaps perhaps perhaps perhaps, perhaps, perhaps per you need to straighten your posture and suck in your Én hallom, ezt csak iszonyatosan halknak. Viktor! Emberek! Ezzel nem nem -e lehetne valamit csinálni? De maga az egész egyre a dinamikáját tekintve Ekkora a különbség van két ösök. Köszönöm. Hát akkor ezt nem játsszuk. Nézzük meg, hogy ez is úgy szól abban. Az ember elgondolja, hogy, hogy fog majd műsort csinálni, és aztán a körülmények, pillanatok alatt átírják. Hogy ez jó van egy így vagy sem, nem tudom, ilyen vagyok, tehát igen, ez hangosabb. Köszönhet, hogy ilyen. Na hát... Az ember mindig tanul. most nagyon meleg van, úgyhogy az tök jó, hogy én itt nem fogok dolgozni, mert megsülni nem itt a munkahelyem szeretnénk. Ja, the suns that Beyond your flowers of flaming truth Beyond your latest ad stamps Chinese east, ja, Istenem, Istenem. 11168, van fél óránk arról beszélgetünk, amiről akarunk. Az én fejemben rengeteg dolog volt, hogy mi mindenről beszélgethetnék, de az elmúlt percek eseményei beleértve, ez az e-mail, amit olvastam, ez teljesen áthangolt. Ha Önöknek van kedvük velem beszélgetni, tegyék. Ha nem könnyen lehetséges, hogy elkezdem mondani azt, amit terveztem, de most már egyáltalán nem vagyok biztos a dolgomban. 0619001168, ma 2021. Június 9-én, szerdán. A jövő héten lesz még Kejfei a Mindenigaz és az azt követő héten. A maival együtt tehát még 13 műsor. Ez a Kejfei minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Netezők és Fiala János 14 ével a nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsorra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Ez egy élőre bonyolítású műsor, még akkor is, ha úgy nézek ki, mintha számítógépen raktak volna össze. Fel lehet hívni engem, és meg lehet próbálni velem beszélgetni mindarról, ami önöket foglalkoztatja. Amennyiben nem hívnak, abban az esetben én fogok beszélni és zene fog szólni. Van egy telefonszám, bármilyen számon felhívhatnak, de konkrétan csak egy az, ami hozzám elvezet itt most adásban. 061 911 ha gondolják, tegyenek egy bátortalan kísérletet is, aztán valami lesz. Az egyes sorszám, aki lehetséges, hogy még nem is gondolta, hogy betelefonál, de most hirtelen rájött arra, hogy van mondandója. Mégül is ő könnyítene rajtam is, hogy belekezdjek bármilyen témába, amit hever előttem a szó potenciális értelmében, mert hogy konkrétan nincs előttem semmilyen téma. egy, 9, 111, 168, figyelek, ha van mire. Nyár van, ezt még nem mondtam. Viktor, azért azt hadd mondjam el neked, jó, semmi. mégis működik. Jó. Eddig ezen működött, most ezzel működik. Jó. Nem mondok semmit. Jó reggelt! Hát, Enged meg, hogy beszámoljak egy borzasztó érdényemről. Megnéztem a két kis véletlen szívű három héttel ezelőtt az első nap, amikor bemutatták. Nem akartam hinni a szemmel, mert itt megnéztem tegnap előtt Tékesztel, és egyedül voltam a Western moziban este az azért levetítették a filmet, mert szerencsé előbb mint a kezdős, mert különben nem élek oda, akkor nem lehet kiselepíteni. Kérlek szépen ekkora szörnyűséget, ilyen sületlenséget, én őrületet, én még nem láttam és a csalodtam hótárban, akik nagyon imádtam, nagyon minden filmért láttam, egyedül az egy a hagyjája, a várta, ami nem tetszett összes tűzelített tömeglésen, hogy ennyire megfülőd egy ember, megbolonduljon, ezt nem értem. messze, meg döbbenve, és még megkérlek, hogy Démeth Gábor, az, aki te jól ismert és voltál a többször, ő az egyik forgatók, hogy bíróhetsz, de megkérdezzük, hogy hogy volt ekkor a születlensége. Hát, ahhoz te meg kéne, hogy nézzem, Péter, és most Nézzek amit te kérlek. mondtál, az nem, tehát hogy mondjam, egyevek között attól is vagyok ilyen, hogy nem tudom beosztani az időm, mert semmire sincs időm, tehát amíg régen iszonyatos mennyiséget unatkoztam, most semmilyen unatkozásra való időm nincsen, és most megnézni egy filmet ami szahar, hogy felhívhassam Német Gábort, hogy megkérdezzem tőle, hogy ő egyébként egy ilyen szaharhoz, hogyan járulhatott hozzá, és előre tudom, hogy Német Gábor meg fog sértődni, mert hogy ő ezt nyilvánvalóan nem gondolt a szaharnak, illetőleg, ha most szaharnak gondolja, azt se fogja megmondani, hiszen ennek a filmnek írója vagy forgatókönyv fejlesztője. Tehát Péter ez több okból több sebből érzik, és több vérből sebzik. Úgyhogy nagyon sajnálom hogy valamit megnéztél kétszer, hogy egyszer rájöjél arra, hogy valami nagyon rossz, nem is értem, hogy miért nézted meg kétszer, hogy először nagyon rossz volt, hogy azt gondoltad, hogy tévedtél, tehát hogy valójában az első alkalommal benned volt a hiba, és nem a filmben, de mintán másodszor se tetszett, rájöttél arra, hogy a film volt rossz. Nem tudom, kiláttam még ezt a filmet, kinek van róla véleménye, Német Gábort meghívni van kedvem, de ezügyben Uh, nem hiszem, hogy megszólaltatnám, hogy az Alkotmánybíróság eszefe ügyben, azt hiszem, hogy valamikor július, mert hogy az a május végi határidő, ami volt, azt valami más dátumtól keltezték, uh, úgyhogy én akkor nyári szabadságban leszek minden igaz, amikor az Alkotmánybíróság megszólalt, de szerintem ezt önök el fogják viselni. 061-911-168 Annyira régen fordult elő, hogy valamivel csak úgy előjöttem, hogy be vagyok rozsdásodva. Ha önök felhívnának és beszélgetnének velem, akkor könnyen lehetséges, hogy könnyebben előjönnék ezekkel. Tessék meg szánt valaki. Jó reggelt! Jó reggelt! Kondárd vagyok. Jó reggelt! És amiatt keresem, mert hallgatom most itt a... Az online rádióban, hogy beszélnek bizonyos témákról, ezen belül is bátor nyilasról. Kiről? Én ezzel Elnézős, nem értettem, kiről? Bátor nyilasról. Bátor nyilasról? <gül> <gül> igen, igen ki, igen. ki beszél erről? Korábban volt erről a téma, amiről beszéltek. Ebben a műsorban? Így van, hogyha jól hallom, akkor, <gül> akkor jól mondom, amit mondok. Bátor nyilasról? Milyen nyilasról? A zavarba hoz, mert, mert akkor rosszul emléktem, én erről olvasgattam. És volt nálam egy kis nyilatka, ami leesett a bátornál. Lehet, hogy megvan a bátornyira. Halló? Hát ha most találkoznánk, akkor csak ilyen tágra nyitott szemeket látna. Halvány, lila, gőzöm nincs, ha jelenleg zajlik, de nagyon igyekszem felvenni a fonalat. Hát akkor azt hiszem, hogy ezzel nem mutatom ezzel a témával, szemünk sem a többieket. De miről van szó? Árulja már el! Hát annyira izgalmas, amit mondtad, hát fogalmam nincs, miről tetszik beszélni, de hát azért vagyok itt, hogy nem, nem tudom, miért vagyok itt egyébként. Ide jöttem. <gül> hát csak a ciket olvastam, hogy hogy a bátor szeretik. nem találták még meg. De úgy rémült, hogy az önök oldalukon is olvastam. Ez könnyen lehetséges, a 168 óra oldala és a kejfejancsi, azok halmozatilag részben lefedik egymást, de teljesek és nem. Nálam lefedik. Hát értem, petje van, hogy nem a műsorvezető. Hát attól fogok, hogy ki a műsorvezető. Ki a műsorvezető? Momentán én? Akkor nem, akkor jó helyen vagyok. Hát azt még nem tudom. <gül> azt se tudom, hogy én jó helyen vagyok. Lehet, hogy nem vagyok elég bátor, akkor én felnőzést De mihez kéne bátornak lennie? Abban, hogy bízzon az ember magában. Milyen ügyben? <gül> hogy jók az intuíciói. A megérzései. Hát ne haragudjon, az ön intuíciói csak nem rajtam akarja lemérni. Nem tudom, hogy ez lemérésnek számít. Hát én kifejezetten bátorítom, tehát hogyha erre van szükség, akkor bátorítva van, csak könyörgön mondja, el, hogy miről van szó. Arról, hogy mi van akkor, hogyha megtaláltam bátornyilas, akit keresnek. Ki az? Ki az a bátornyilas, akit keresnek? Egy kisfiú, akit uh, baján a baján a szüleittől. És most uh, örökbe fogadott fiúként szombathelyen él. Uh -huh. Hát szóval. én róla nem tudok semmit se, tehát számúra minden vadi új. És ön hogy találta meg? Ha nem is veszett el? Hozzávezettek a fonalak vagy a válasz. Mint hogyha véletlen történt volna, de nyilván rájöttem, hogy véletlenek nincsenek. Azt árulja el nekem, hogy mit vár tőlem? Hát, hogy egyenek <gül> a csodákban is örüljenek neki, hogy lehet, hogy megvan bátor. Ja. En, Ki ennek, ennek egy család, vagy egy szülő, vagy bárki biztosan nagyon örülnek, mert ez egy jó dolog, és ennek örülni kell. Az ember már kivetett az empátia. Belőlem például nem. Pedig ez egy jó hír. Örülök, de lehet, hogy nem látszik, de örülök. Jó rendben, akkor, akkor nem tudom. Akkor majd én örülök magam, meg akikkel kell még tudok örülni. Meg van. Jó örülést! Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Viszont, hallásom. Viszont hallásom. Nyilasnak Ki kell kapcsolni magam? Így. Bátor nyilasnak szulították szülei a dusnoki kisfiút, akit nem könyveztek. 2020. január 29-e. Ablik. A anya könyveste azt a kisfiút, akit egy hete vettek el egy dusnokon lakó házaspártól, miután szeptemberi születés óta nem voltak hajlandók semmilyen közigazgatási nyilvántartásban bejelenteni a gyereket. Az apa B. István és az anya H. Ágnes ellen rendőrségi eljárás indult, a iratok szint a kisgyermekkel, a hatóságoktól a K. Péter nevet kap. De megígértem Dési hogy nem veszem a kezembe fél nyolc és kilenc a telefon, csak ha muszáj elküldöm az összes amit egyébként el kéne küldönöm. De ha a telefonálnak, abba hagyom. egy Nagyatilla vagyok, új és arról szeretnék beszámolni, illetve elmondani azt, hogy örültem annak, hogy tegnap a válogatott, a magyar válogatott, ugye az Írország elleni felkészülési mérkőzésen ismét úgy együtt találta a együtt, tehát összejött a közönségével együtt, hogy együtt nyilvánították ki, hogy nem hajlandók ennek a BLM terror szervezetnek és rasszista tobor döntöketőt tervezetnek lett letérdelni és a válogatott nagyon helyesen ezt nem tette meg, illetve a, a magyar közönség, az a fias közönség pedig kifütyülte azt az ír válogatottat, amelynek ugye ennek a szokásnak, megsértve ezzel ugye a, a, az UEFA és a FIFA saját elveit, hogy politikai véleménynyilvánítás ugye nem lehetséges vérközések előtt, de itt ugye... De ez a reszlet, akkor ak amikor, az... amikor rámutattak a címerre, akkor hát... tudtam, hogy az nagyjából ugyanezt mutatja. Igen, igen, igen, hát ez, ez jó, de mégse olyan valóban ezzel mi hazafias érzelme emberek, ezzel nem lehetünk elégedettek, de hát azért mégse ugyanaz. Még és akik az, letérdelnek, azok, azok, azok valójában az ön személyben mit követnek? el? Hát ez, ez, ezt, ezt a ránk erőltetett úgynevezett rasszizmus elleni küzdelemnek hódolnak be. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan tisztességes ír válogatott játékos se ezzel egyet, de, de a, a Akkor előtt... miért nem mondják el? Tehát miért gondolja azt, hogy az írekbe beleszorult a szusz a tekintetben, hogy ők nem akarnak letérdelni, de az ír szövetségi kapitány hát letérdelteti most, őket? Most, most itt az összes angol válogatott játékosról, illetve klubcsapatokról is beszélek. Hát János elképzelhetetlen, hogy hogy ne lenne köztök olyan, aki legszívesebben állna, maradna. Ja, de hát de... olyan afroamerikai sportoló volt, akik olimpiai győzelmük esetén olyan jelet mutattak, amivel a politikai vagy származásukkal kapcsolatos véleménynyilvánítást megtették, független attól, hogy az amerikai olimpiai bizottságnak erről mi volt a véleménye. Ebben igaza van, és ezzel, ezzel ellen én nem is... Érdekosz, nem lát bele egy, egy csomó dologba ön olyat is, ami abban nincsen? Hát, nem, hát tobor döntögető mozgalom a BLM. János, hát ezt nem lehet vitatni, hogy törvénytelenségek tömkelegét el uh, fehéreket, megalázva az utcán, tobor döntögettek, gyújtogattak. Hát ennek a szervezet, ezzel, ezzel szervezet előtt tetik ugye igyekszik a Hát én elolvasom önnek mert egész véletlen nálam van. A sport alapértéke az esélyegyenlőség, a játékostás és az ellenfél tisztelete. A labdarúgás azért válhatott a világ legnépszerűbb sportjává, mert mindenki. A magyar válokat nem csak minden esetben követi a nemzetközi szabályokat és normákat, hanem mindenkinek megadja a tiszteletet. Legyen szó ellenférről, szulkoló vagy bárki másról, az MLS a gyűlölet nem pálya kampány keretében harcol évek óta a gyűlölet minden formája ellen. Az UEFA és a FIFA szabályai nem engedik a politizálást a pályán és a stadionban no. sem, amit az MLS nem csak elfogad. De egyet is ért vele. A válogatott a mérkőzések előtt nem térdeléssel fogja kifejezni a gyűlölet bármilyen formájának elítélését ebben semmi bélem nincsen. De hát tudjuk, hogy honnan. De de hát, ön, pincsen, ön, nem, én ezt én értem, én is de is ez az ismeri ]ni. ezt, ami tudjuk. Hát ezt, ami tudjuk, ebben benne van, hogy ön tudja, én meg nem tudom. És ez nagyon sokszor okoz pro Jó regek! Jó napot vagyok, megint csak megszakadt. Nem tudjuk-e folytatni. Én, én, én egy szót nem szóltam, ott hagytam abból, megszakadt, tehát Igen. problémát. Ezt a szó, ez a szó hiányzott az előző mondaton végéről. Problémát. Most hozzá kell képzelni a mondatom elejét. Tehát kell, azt kell, hogy mondjam, hogy e tekintetben ön többet látott történetben szerintem, mint amennyi benne van. Hát. És ez nem az egy, első eset. Igen. Haló? figyelek. Igen, igen, hát, de hát nem lehet elvonatkoztatni attól, Háj, hogy... ön nem tud elvonatkoztatni, én meg el igen. tudok vonatkoztatni. Hát. hát akkor ez kettőn közt egy különbség, amit Igen, hát lehet tartom. Igen. <gül> Semmi gond ezzel. Uh, tehát, hogy honnan indult ez a mozgalom, és hogy ezt, ezt, ezt fölkarolta az UEFA, a FIFA engedélyezi, úgymond, hát máskor nagyon szigorúan bármilyen más megnyilvánulás, akár hazafias, bármelyik nemzet hazafias megnyilvánulását megtiltja, és büntetés jár érte. Ezt pedig engedélyezni, tehát eznek a kettőségnek úgy érezzük, sokan remélem hozzá hasonlóan, hogy ez az nem megengedett. Ez ilyen fajta, hogy jó vagy rossz politikai véleménynyilvánítás lehet. Tehát valaki eldönti, hogy egy politikai véleménynyilvánítás lehet, a másik, másik fajta politikai nyilvánítás pedig nem lehetséges. Tehát ez így semmiképp se járja. Okay. köszönöm szépen mindenek. 061 168 Jó reggelt! Jó reggelt! Pál vagyok Zuglóból, és hogy a héten beszél esetleg Tóth a polgármesterünkkel. Tócsabának a tisztségében még nem tartozik a polgármesterség. Ő horváth Csaba. parlamenti képviselő. Hogy horváth képvisel. Esetleg, hogyha megkérdezi tőle, hogy mikor vezeti be az ingyenes tömegközlekedést mondjuk Zuglóban, nem 2010-ben ott voltunk a város és május 1-én, és akkor azt ígérte, hogy ingyenesét teszi 2013-tól, és azóta semmilyen nyomát nem látjuk ennek. csak esetését. Zuglóban lesz ingyenes a közlekedés. Hát ő meg tudná oldani, ha már ő a. De úgy gondolja, hogy ilyen kerülethatáron akkor leszáll? Hát nem, ott nem szállnak fel a jegyellenőrök például. De az hogyan intézi el a, a Csaba? Hát ezt ígérte. Biztos ebben? Igen. Május esetén ott voltunk a ligekben, és az egész családunk rá és a baráti körünk is. Igen. Emiatt. Hogy ez mint Vilniusban. Mert Vilniusban nem kell fizetni a tömegközlekedéset? Igen. Hát én voltam Vilniusban, ott nem emlékszem, hogy nem kellett volna ő fizetni. Uh -huh. És 2010 és 2021 között mi történt? sok idő eltelt. Én ezt értem, de miért pont most értem. hívott fel emiatt? 2010-ben már javában volt Gejfeje, vagy bárki ez, más megkérdezhetett volna. Eszünkbe jutott, hogy miért szavazunk Horváth mm. Igen. Hát ennyi volna. Hát, nagyon Köszön szépen, köszönöm. szépen köszönöm. Zseniális. Tehát az ember utazik zuglóban a tömegközlekedéssel, mert ott ingyenes. Zugló szélén felszáll, mert tudja, hogy az már zugló, elmegy zugló végébe, és csak azért nem száll le mondjuk a hetes es buszról, mert tudja, hogy a horvát Csaba elintézte, hogy ott nem szállhat föl jegyenlenül. Figyeljenek, hát a morozsek az semmi ahhoz képest, amit az elmúlt fél órában önök produkáltak. Én meg se kell, hogy szólaljak, csak hogy próbálom accelerálni a morbiditást, ha egyáltalán a morbiditást lehet accelerálni. Szerintem nem lehet. A szókép szavar. Ilyen gondolatok, szuglóban ingyenes tövelközlekedés. Jó reggelt! Lakatos István vagyok, jó reggelt! Szia! Félreértettem valamit, hogy a fiatalok hétfőnként és szerdánként lesznek? Nem, most fél 8-tól lesznek, én mindent elmondtam hétfőn. Aha, tehát még három percet kell várnunk. Oké, köszönöm. Itt a rebeko? Még egy. A percben eh, mm -hmm. 5 perc múlva már fél felhívott egy 2020-as Blik cikk kapcsán, egy másik ember felhívott Horváth 2010-es ígérete miatt. Valami a múltból, ami így hirtelen vagy nem hirtelen előjön és elmesélik nekem a következő néhány percben a még rendelkezésre áll. Figyelek! Te ez a négy telefon velem egy. nem, nem! Ne, ne, ne, ne, ne. Nem keresztül külön. Nagyon kedves vagy, hogy telefonáltál, de legyen több a telefon, mint a kommentár. Gyere elröm. Sziasztok. Gyere, gyere. Nem szoktuk használni a fejhallgatót, én is leveszám. Nem ez telefonálás van? Eee... Uh, lesz... nem. Hát, ha betelefonod, a kulisszából szoktuk hallani. Úgy levertem ezt. Nem, nem volt. Így is Szükség van a Pesti TV, ahol ben ülnek, és mindenki fejhallgatót hord. Én nem is értem, most nem beszed le? Nem, mert én viszont szeretem nekem. Egyrészt más másrészt pedig ha? nekem jó, hogy kicsit visszahallom magamat, meg tudom, hogy például most Szereted már... Szereted magad haza? Igen, igen, ez egy furcsa dolog. Legalább én. Én összefogtam direkt a hajamat, hogy fel tudjam venni. De mindig a gondolat nyugodtan felvetve. Túl felvetem, ha már így rá Olyanok vagytok, mint a gyerekek, de hát végül is gyerekek vagytok. Ó, és itt hallom a fülembe is a hangot. Figyeljetek, vagy? akkor beszéljetek, és akkor már kézmászt, ez volt, hazaviheti a hangját, és akkor a végül is ez egy ritka alkalom. Beszélhetek. Na, én, én abba bíztam, hogy megkérdezed majd, is, hogy milyen volt a tegnapi napom. Mert a múltkor kérdeztet, hogy milyen volt a mert mondtam semmit, mert nem volt semmilyen. De én nem mondtam. viselkedem sohasem kétszer ugyanúgy. Ezért mondom, hogy reménykedtem, nem tudtam, hanem reménykedtem. Az ember sokszor reménykedik dolgokba, amiről nem tudja, hogy bekövetkezik-e, vagy sem. Ezért van szükség a reményre, ugye? Nem, nem ezért van szükség a reményre, egyáltalán nem. Szerintem egyáltalán Hát, Szerinted miért van szükség a reményre? Én ezzel sose gondolkodtam, hogy a reményre szükség van. Tehát arra már gondoltam, hogy evőkanára vagy szükség van merőkanára, de így, mint remény, tehát evőkanál, villa, kés, remény, így nincsen otthon semmi sem. Tudok bármikor úgy beszélni, mint az Áron. Bármikor. Igen, lenyűgöző. Igen, bármikor. Lenyűgöző gyorsan, Azt, az Áron tud-e fialáról beszélni? Efelől e az... már vannak kétségeim. Nem is reménykedem ilyesmiben, hogy tudnék. Um, mesélek nektek. Na. Mint Mó bácsi a törpe. Um, én minden reggel úgy jövök ide be, hogy többé-kevésbé tudom, hogy mit akarok. És leülök ide, és néha teljesen elbizonytalanodom. Egyszerűen csak történik valami, vagy nem történik semmi. Maga az, amit egy ilyen műsor rendelkezésre bocsájt, és ez a a csitát, ez sehol máshol nem tudjátok megcsinálni. Sehol. Ez valójában azt teszi lehetővé, hogy reggel leültök, és az egészet úgy írhatjátok át, mint ahogy te az e-mailedet. Uh -huh. Meséld el az e -mailedet. Hát én ugye megbeszéltük itt élőadásban, hogy kell témát választani, és én hosszas keresgélés után Ferenc Pápa Magyarországi elére szavaztam és már este gondolkodtam rajta, hogy ebben engem mi érdekel, plusz találkoztam egy barátnőmmel, és így ért egy ilyen másik hatás, és akkor reggel, amikor felkeltem, neked. Őt ha 6 körül szerintem lehet, hogy 6 ha, hat körül, hat körül vagy ha kicsit hat után, hogy, hogy akkor én inkább a narcizmusról szeretnék, illetve És a náciznikus mitaszáról. Mitoszá, hát szerintem ilyen 6 kor? Megnézhetem. Mert ő fél hétkor. Még nem hogy nem nyújt. Megígért, igen. Én betartom az ígéretemet. 7 kor küldtem. Um, azt mondja, hogy igen. 67. Most két eset van. Vagy nem küldt el 6-5 kor, vagy másfél órán nem, keresztül jött. Nem, nem, nem, nem keltem fel akkor valószínű 5 kor. Ez csak, én, bocsi, az időkkel én borzasztó én vagyok. Én hoztan kacagtam. Min? Ezen. A pápán? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Amikor ezt elolvastam, akkor én már műsorban voltam. Gondoltam, de gondoltam, hogy én mindig nézed a telefonodat. Igen, de váratani. tehát, tehát én, ahogy én átírtam magamban reggel, hogy hogy hogyan alakul a reggel, jött a Rebeca e-mailje, hogy akkor ő nem a pápáról, hanem a narcizmusról szeretne beszélni, és arra gondoltam, hogy ha ez most az Otello lenne és a Don Carlos, akkor olyan ennyi idő alatt ki lehetne cserélni a díszleteket, ami a két operához kell. De ez speciál az a műsor, ahol akár a pápáról, akár a narcizmusról, akár bármi másról lehet beszélni, ugye ehhez az ember azt feltételezi, de mert nem biztos igazon van hogy egy olyan érdeklődés van a műsorom és a személyem iránt ebben a sorrendben, hogy ezt meg lehet valósítani veletek, vagy egyedül, ahogy általában készül. Ez egy olyan dolog, amit az ember soha se tudhat biztosan. Um, titeket mennyire foglalkoztat az, hogy amit ti csináltok, most munkáról beszélek, abban olyan visszajelzés legyen, ami mutatja azt, hogy nem egy süket szobában vagytok, és magatoknak beszéltek. Ja, részben ezért választottam inkább ezt a témát. Most pont ezt el a múltkori adás után, hogy egyébként ott ugye kaptunk visszajelzéseket. És hogy én alapvetően azt gondolnám, hogy így nem attal teszem függővé a úgy, úgy nem tudom bármit, amit magamról gondolok, hogy most így konkrétan milyen visszajelzés érkezik. De közben meg ez nem igaz, és ugye ez egy ilyen nagyon, szóval, hogy szerintem ez egy ilyen nagyon alapvető kérdéskör, hogy az ember a saját önbecsülését, és ezáltal szerintem, mivel, hogy itt azért mindenki kiteszi magát, aki személyiségét, hogy mennyire saját magától teszi függővé ennek értékelését, vagy kintről. Ez szerintem ideális a magától, de kb. elérletetlen. Melyik Többen is. E, já, a gimnázium éveimet itt kezdtem a Mugyó Budán, a, az AKG-ban, és aztán később a madácsimre gimnáziumban gimnáziumban érettségiztem. A, a gimnáziumban vagy az egyetemen bármelyiken kaptál több visszajelzést, több és érdemi visszajelzést magaddal kapcsolatban? Na most ugye én egyetemre is több helyre jártam. Tudom, így vesző volt. Igen. A gimnáziumok, egyetemek. Itt az a kérdés, hol kaptál érdemi visszajelzést? Belét vagy egyik helyen se? Belét vagy mindkét helyen? Ö, ö, előbb felveszünk? Persze. Jó. Ja. Megszólítod? Jó, egyet jó kívánjak. Az itakei fejöncsi. Jaj, bocsánat, nem hallgatjuk a fülést és ezért nem hallottuk. Most, most, jó reggelt újra. Most már halljuk. Jó, jó reggelt, sem szépen. de az előbb valaki telefonált, hogy, hogy a Orváth Csaba valamit ígért 2010-ben polgármestel, de utána nem ő a polgármester. Szerintem karácsony Gergely volt a polgármester, sokáig ez egy ciklusi mindenképpen zúgulóban. Tócseba, Csaba ezt? Nem, én, én már nem. kívülről hallgattam ezt. Úgy volt, legalábbis én úgy emlékszem, de javítson ki, hogyha én is rosszul emlékeznék, Valóban 2010-ben, amikor Horvácsob a főpolgármesternek indult, akkor valóban elég képtelen ígéreteket tett. Egyébként köztük volt akkor a városligelt üveggel befedése, és a közösségi közlekedés ingyenesítétele is. De akkor ő főpolgármesternek indult, és ugye nem nyert, és most zugló polgármester, is gondolom az úr azért, az iménti betelefonáló azért kérte ezt mert hogy végül is most pozícióban van, és hát ha így eleget tud tenni korábbi, még másmilyen ígéretének. Belérsz, hogy 2010-ben egyáltalán nem volt a karácsony polgármester, a karácsony 2015-től, vagy 2014-től volt polgármester. Igen. Előtte talán Fideszes volt, ha jól emlékszem. Igen, csak most egyáltalán nem tudom, hogy miről beszélgetünk. Hát a korábbi telefonról, igen. Tehát én is úgy emlékszem, hogy már teljesen más kontextusban történtek ezek, nem pedig a jelenlegi pozíciójához miattam Horváth Csabának. Tehát marad a remény. Bízunk benne, hogy egyszer ingyenes lesz a közösségi közlekedés. Legyen vagy. Viszontra? Visontálásra. Igen. Ö, szóval.. Ö, Gimnáziumban úgy. Ne, ne, tehát, hogy a, a nekem ilyen speciálisabb eset volt, ugye amikor a színűvészetére kezdtem el járni, mert ott azért ö, ott ilyen kis csoportokba vagyunk, ti, 11 anya vagyunk egy osztályban, azt hiszem ott kaptam a legtöbb visszajelzést, illetőleg ott, ö, ott nekem volt egy nagyon furcsa élményem az a kapcsolatban, hogy ott értenek engem, ö, ami velem ritkán fordul elő értik az, hogy hogy gondolkodom, vagy érteni vélik, adott esetben értékelik is, és ott nekem az a hozzáállás tetszett nagyon, hogy nem azt gondolják, hogy valaminek van egy jó megoldása, hanem sokfajta megoldást létezik, és hogyha és sokféleképpen lehet jól megcsinálni valamit. még ez a korábbi években, a gimnáziumaimat is egyébként szerettem, nagyon sok kiváló tanár tanított, akiknek hálás vagyok, akiknek volt türelmük hozzám, csak egyszerűen ott pedig olyan a közeg, hogy túlterheltek nyilván a tanárok, nagyon sok gyerek jár alájuk, tehát hogy nincs idejük így entyen pentje ezni a nem feltétlenül belesimuló emberekhez. emberekkel. Ez. Bárki telefonálhat, ha gondolja, 061-911-168, megkérdeznéd az áron hogy milyen volt a tegnapi napja. Pont megszerettem volna. Arra milyen volt a tegnapi napja? Na képzeljétek el, amúgy teljesen váratlan, hogy de most örülök, hogy végső soron rákérdeztetek, hogy azt akar, visszakérdezek majd, hogy rendeltünk valamit, végső soron mindegy, hogy mit, bútort, és megígérték, hogy tegnap kihozzák. A long story short nem hozták ki. Jó reggelt! Jó reggelt! Az előbb azért voltam, amikor 12 perc csúszásban voltam, nem tudtam, hogy már ennyire durhassunk a témán. <gül> 12 perc? <gül> Igen. Az kurva hosszú! Igen, hát nem tudom miért lehetett. Jézus Mária! Nem Ez tudom miért lehetett, hát nem szokott ilyet csúszni, de... Ezért, ezért volt, hogy én már szót. De figyelj, ez, így, ez tökéletes. Tehát ez a mai naphoz ez tökéletesen 12 perces csúszás legyen. Ja, mármint, hogy ő a ott tartott. Igen, Aha. igen. Hát képest... Ha belegondoltok, hogy ezt az életben egyébként megtehetnétek, hogy van 12 percetek, amivel így szabadon bántok, az abba belegondolni. Bútor. Na igen, és nem érkezett meg is, ugye hosszasan telefonálgattam az ügyfélszolgálattal, és azon gondolkodtam, hogy Jánosra, el tudom képzelni, hogy, hogy kommunikálsz amikor panaszt kell tenned. Szerintem te az vagy, aki indulatból közelít, inkább talán, de javíts ki, hogyha rosszul fejlődött. a a történetet, igen. Tehát a, történet, ne, tehát a történet kapcsán merült föl bennem az, hogy ti hogy szoktatok kommunikálni, amikor ilyen panaszos helyzetbe kerültök. Mert ugye többféle iskola van, van, aki azt érzi, hogy őt sérelem érte, mint például engem tegnap, mert megígérték, hogy mikor jön, nem jön, stb. És végső soron jogos Illet a haragja. A, a, napnak. a az volt, hogy azt ígérték, hogy 11 és 3 óra között megérkezik. Többször hívtam őket. Olyanokat mondtak, hogy még biztos, hogy ma kihozzák, és végül este hatkor küldtek egy esemest, hogy sajnos logisztikai okok miatt még se fogják tudni. És mikor igen? Azt nem tudták megmondani, és nem lehetett velük kommunikálni sem. Ikel. Ö... Kika, vagy már kika nincs is, Max nem I tudom. -XL x -XL igen, igen, igen, igen, Termék igen. Tegnap megjelentést hallotta. A svéd, a svéd bolt volt, igen. És. Ö, és x az nem svéd? Az nem. Igen? De a másik igen. De most melyik volt? A svéd. Igen. Ö, de nem, tehát, hogy most nem, nem arra akarom használni a, ezt az óriási hatalmat, hogy az éterbe panaszkodja. Pedig lehet, szeretném elmondani neked, hogy lehet, csak idő kell, hogy elteljen ahhoz, hogy ismertebb legyél, de már lehet, hogy ez most. Igen, de mi a történet folytatása? A kérdésem az, hogy ti hogy szoktatok viselkedni ilyen helyzetben, vagy szerintetek mi az, ami célra vezetőbb, hogy amikor az ember megértése? volt a feleségöd? aki még nem a feleségem, a múlt hét anyja. Volt, Ott volt egy ideig, de aztán ők hazamentek látván, hogy igen lassan halad a dolog. És Két akkor... különböző, ez az új lakás? Igen, tehát költözünk, ez az új hely, és ők visszamentek a régibe, mert igen. Milyen állapotot idézett elő benned a svéd bútorgyár? Engem az bosszantott fel, hogy ők semmilyen irányból nem, sem nem kértek bocsánatot igazság szerint, sem nem kerestek meg azzal, hogy késés lesz már, pedig én azt gondolom, hogyha 11-kor már lehet látni azt, hogy mondjuk háromig nem fogunk odaérni, akkor mondhatják azt, hogy elnézésüket kérjük, de sajnos minden esetben nekem kell keresni őket, de mondom, nem ide akarom kifuttatni a dolgokat. Kérlek. Apától mit tanultál? Apu... Vagy nem is, hogy tanultál, az apát példája milyen? Ö... Ő inkább szeret hangot adni az elégedetlenségének. Én úgy Milyen amit. sikerrel? Ezt nehezen itt megítélni, mert mert ezek általában az ő ügyei, vagy nem tudom. Tehát amikor még úgy kicsi voltam, és mellette voltam, amikor mondjuk ilyesmiket intézett, akkor, akkor még úgy nem... Milyen hangnemben beszélt? Hát nem tudom. Ny nem tudom most... Ki Kivetkőzött-e igye... magából? Nem, nem, nem, nem. Nem, de itt nem is arról van szó, hogy valaki kivetkőzik magából, hanem egyszerűen az, hogy... Értettem! Nekem a fordított hát, logikám... A nekem a fordított logikám... Persze, Igen? tehát hogy nekem az a logikám, hogy ezek az ügyintézők, ezek folyamatosan azzal találkoznak, hogy önmagukból kivetközött emberek baromi mérgesen üvöltöznek velük, és nyilván ez egy borzasztó munka lehet, vagy gondolom én, hogy az lehet, nem tudom, és én pedig azt szoktam megpróbálni, hogy a lehető legkedvesebben, ő az ő pártjukat fognám én is, próbálok elintézni Jó, dolgokat. Jó, most már csak az a kérdés. Hogy miért meséltem ezt? Nem. nem. Ez magam is. Hogy milyen összeköttetés van szerintet? Az ember, tehát aki velő beszél, uh -huh. és aki kiviszi. Hiszen a kettő nem ugyanaz. Magyarul. Ha az áron kedves azzal, akivel beszél, az vajon hatással van-e arra a kapcsolatra, ami egyébként ettől az embertől indul ki a felé, aki egyébként ki kellett volna, hogy vigye szerintem időre ilyen. a bútort. Igen, szerintem. Mert ez, ez pont van ilyen ez... Ez kapcsolat, vagy nincs? Hát szerintem van ilyen, mert ez az a, az a fajta kapcsolatrendszer, amikor nem tudom, valahol fönt egy magas beosztású... De, de, de, de. Az áron de most engem van elmondani a, el el a történeket. Te vagy a bútorszállító, és akkor én fölhívlak téged, és azt mondom, hogy bazd meg, van itt ez a dési, nem tudom, ismerede, mindegy, bonyolult történet, olyan kedvesen beszélt velem, végül is beszélhetett volna sokkal, csúnyában is. Figyelj, tudom, hogy rengeteg melód van, de mi lenne, ha a szabóhoz nem vinnéd ki a széket, és ennek a fiúkának meg elvinnéd a könyveszekrét. Szerinted ilyen van? Én, én hiszek benne, hogy ezek, ezek még a nagy cégeknél is működnek az, az, az emberi kapcsolatok, és igen, hogyha valakivel kedvesek vagyunk, akkor szerintem ő nagyobb örömmel fog esetleg kedvesen intézkedni az ügyünk érdekében. Tehát én azt gondolom, hogy így normálisan működnek az emberek, és nyilván, hogyha én nem üvöltem le a fejét, vagy nem folytam bele a szót, vagy hagyom, hogy ő is elmondja a saját részét, akkor utána ő is ezt fogja továbbadni egy következő embernek, aki emiatt szintén nem lesz ideges, és esetleg kihozza időben azt a konkrét terméket. Te egyébként de egy hasonló szituációban hogy viselködsz? Én iszonyatosan alá megyek, szóval, hogy én nagyon-nagyon... Na nagyon jó, vagyok. én azt nem. Tehát, hogy én, én, azt próbáltam, én azt próbáltam, hogy mondta ő is mondta, hogy följövő, hogy a szállítót és mondtam, hogy na ön viszont legyen kurva kemény, tehát, hogy a szállítóval, mert hogy ugye én tudom, hogy nem annak a hibája, akivel beszél, viszont a szállítónak a hibája, tehát, hogy vele legyen kemény. Tehát megpróbálom a magam oldalára Te, tehát állítani. Tehát nem elég, hogy felhívtad az illetőt, még instrukciókat. Persze, nyil egy rendező. Tehát lehet, hogy ott többet vesztettél, mint amennyit egyébként a kedvességeddel nyertél. Tehát ha engem felhívnál, és hozzáadnál. Nagyon, nagyon elképzelnélek lenné, téged de egy diszpécsiát. Arra állása. utasítasz engem, hogy ha a sofőr, akkor basszam le purvára annak okán, hogy hát mégis hogy merte azt, hogy ne vigyel időben azt a bútort, hát lehetséges, hogy először elrögném maga, magam, másodszor meg arra gondolnék, hogy hát ez vicc. Elnézés úgy beszéltem, mint a bútorszállítók, miközben könnyen lehet, hogy a bútorszállítók nem beszélnek úgy, mint a riporter. Én valami, és sosem értettem, hogy ezen emberek hogy tudják felhúzni magukat már, mint hogy nem jött ki a bútor, holnap gondolom ki vagy holnap után, tehát hogy így, Hát akkor ezek szerint a te időd nagyon olcsó. Márint, hogy érted, az, hogy ott vársz, egy, majd ha lesz gyereket, megérted, de hogy ott vársz nem egy színű. gyerekkel, egy... Tök Tök értem, lakás, hogy kellemetlen a, a helyzet. A tűz van, az megvan, nem? Tehát amikor ugye telefonál a, a nem tudom kicsoda, hogy momentán tűz van a lakásban, és akkor mondja neki a párizsi tűz volt, hogy gratulálok, momentán nagyon sok tűz van, holnap után ki tudunk menni, és akkor mondja a parja a gyereknek, hogy most átmenetleg elköltöznek, mert hát addig ugye porráig, vagy porig ég a lakás. Tehát ezért ez... Tehát én helyén kezelem a problémát, csak igazából, igen, Tehát, hogy attól függetlenül bosszantó tud lenni, és egyébként mindez egyébként nem zavart volna ennyire, hogyha ugye kommunikálnak, tehát hogyha ő, ő... De nem akarod megkérdezni a hogy ő ezt az angyali nyugalmat, amivel ezek szintén szóval rendelkezik. Ezt honnan szerzi? E honnan szerzi? Szerintem ez vele született. <gül> <gül> Igen, persze. Nem, nem mondom azt, hogy én nem tudom rajta felhúzni, de hosszú távon nem. Szóval, hogy így valószínű, hogy egy adott ponton így nagyon kedves vagyok, kedves vagyok, és aztán már nem vagyok kedves a konkrét beszélgető partnerre, de hogy utána én nekem ez így nem marad bennem tüske, hogy ők most ezt ezt. Szerintem az esetek 80 ában így van. Jó, de te, az áronod, az praktikus, tehát hogyha te végülis is a hétfő délutánodat szabaddá teszed, annak érdekében, hogy kihozzanak valamit, akkor onnantól kezdve az összes napot délutánja szabaddá teszed, hát ha valamelyik délután úgy random kihozzák. Nem csak az én logikám az, hogyha a hétfő délutánomat szabaddá tettem, és nem, tehát ezzel elrontották az én heti programomat, és én még még ezt már elmesélem egy csomó helyen, és meg idegeskedek napokig rajta, azzal csak magammal cseszek vagy olyan dolgokra, amit nem tudok befolyásolni, azokon amúgy én hosszú távon igyekszem, nem. Na, de ö, pont ez a lényeg, hogy ne hogy, hogy ne, hogy már, tehát az, hogy az időjárásról idegeskedsz, mert azt nem tudod befolyásolni, oké, okay, de az, hogy, hogy ne, tehát hogy szerintem ez egy olyan dolog amit kéne tudnod befolyásolni. Hát kéne, de hogy érted, vagy nem tudom, szóval akkor napi szinten aggódhatok azon is, hogy a kormány mi kell csinálni, mert kéne tudnom befolyásolni, de basszus nem tudom. Tehát, hogy így, vagy például mit tudom én, közlekedés, amikor közlekedek, és akkor valaki előttem vagy mögöttem úgy közlekedik, hogy veszélyes, ami idegesítő. De hogy ez, ez, ezen én ezt még vigyem magammal, és én dühöngjek rajta, az ja nem, az de, szerintem... pont ezért, pont ezért, de pont azért, pont azért, pont azért, szerintem sokan ezért adják ki, egy ügyfélszolgálatosnak, uh -huh. vagy bárkinek, mert akkor engedik ki magukból, és nem viszik tovább. Egyébként ideges, én sem vagyok, csak bosszant, tehát hogy értem, a vérnyomásom azért ilyen. nem emelkedik meg tőle. Mi nyányzik ahhoz, hogy az áron felhívja a butorszállító közvetlenül, akinek felteltem megvan az áron telefonszám? Meg ottod? Ő, természetesen nem az én nevem van, hanem az Annáén. Tök mindegy, de van egy mobil szám hozzá. Ja, persze, igen. Miért nem hívja fel? Ő, nem tudom, én nem vagyok a butorszállítók védezménye. Nem, nem szóval... hívtak Pedig a volt, volt már olyan, hogy valaki azt mondta, sőt, az elmúlt időben többször előfordult, hogy valaki azt mondta, hogy hamarabb fog jönni. Mert amiről az áron beszél, arról a barátnőm, ha itt lenne, akkor ti hosszan el tudnátok beszélgetni, mert. Butorszállító? Ő... Nem, őt egyáltalán az ügyintézésnek ez a módja az teljesen ki tudja akasztani. Tehát az a nonchalance, hogy valami szebszót is, is, is érjek, mint amivel eddig éltem, ahogy egyébként mások a te időddel bánnak, és Igen. közben egyáltalán nem kérnek elnézést, az egy nagy kérdés, hogy ország specifikus-e, én hosszú időket éltem külföldön, de annyira hosszúakat nem, illetve gáros ne esünk egy helyen voltam viszonylag hosszabb ideig, de az nem volt elég jellemző ahhoz, hogy nekem nemzetközi példáim legyenek. És hát most az a kérdés, hogy én arra emlékszem, hogy amikor én ifjú voltam, akkor nekem volt olyan barátom, vagy hozzám közel álló ember, nálam idősebb, aki alapvetően olyan korú volt, mint ti, vagy valami fiatalabb, mm -hmm. fiúk voltak, azért diszidáltak, mert ők azt mondták, hogy ők szeretnének lefeküdni más színű nőkkel is, mint amilyenek Magyarországon voltak, és lehetséges, hogy más okok is szerepeltek, de hogy ők emiatt akarnak diszidálni, és csak azért mondom, mert én el tudom azt képzelni. Ad hogy az Ádám egy ilyen történettől, mint Makacskera van, aki nem hajlandó hídpénzt fizetni, és ezért megkerül a földet, azt mondja, hogy akkor neki ebből elege van szó Annának? Annának? Anna igen. És a gyereknek? Őt itt hagynánk neked, tehát ő mégsem marad egyedül a műsorban. <gül> és azt mondanák, hogy figyelj, elköltözünk. Hova mennél? Ö, egyébként nem tartom azt, hogy elköltöznék, de ha elköltöznék, mindenki, van melegebbék hajlatra. Igen. Tehát, hogy tehát ezek az ilyen északi országok, ezek nem vonz, szépek, de engem nagyon frusztrál a sok sötét. Jó, engem, engem nagyon foglalkoztat az, és a ti itteni jelenlétetek az erre ragyogó alkalom, hogy ami nem sikerült a szüleimnek itt, ami nem sikerült nekem, bár még nem haltam meg. Az vajon nektek sikerülni fog-e? És hogyha egy ami apróságról szinted? legyen szó, nevezetesen ugye apám idejében, jó, apám már élt olyan időben, amikor volt ez a svédjár, de hát az élete zömét nem a svédjárral éltele. De, de, hogy ti vajon meg tudtak-e teremteni olyan szokásokat, amilyen szokások egyébként itt nincsenek, ha ez egyáltalán szokás. Ugye én a Filippovval szoktam péntekenként beszélgetni arról, hogy mi minden gyökereztethető meg egy országban, annak érdekében, hogy ott az élet más legyen. Én nem akarok úgy élni, mint a finnek, vagy nem akarok úgy élni, mint az olaszok. Én csak azt akarom, hogy ami az Áronnal történt, az ne történjen. Ez, én azt ez gondolom, gondolod, hogy... hogy tényleg ez egy magyar specifikus, vagy szóval ez egy olyan dolog, ami itt, itt történetet meg és Én arra nem. konkrétan emlékszem, nekem vannak céltörténeteim, uh -huh. amikor én először voltam az Egyesült Államokban, és természetesen egy rendes magyar voltam, és mindent így fogtam, hogy elne vigyék. Akkor a Greyhand-dal mentem, és a greyhound at éjszaka lecserélték alattunk, és kérdezték tőlem, hogy amikor kicserélik a buszt alattam, akkor automatikusan átrakják-e a csomagot, vagy pedig azt majd én fogom kezelni. És mintha én ugye egy rendes kelet-európai voltam, mondtam, hogy szó nem lehet róla, ők ne üljenek hozzá, azt én fogom kezelni. Ám amikor ez éjszaka megtörtént, akkor én aludtam, vagy legalábbis ilyen alvás közeli állapotban voltam, bár ugye busz kellett cserélni, és addig fölkeltem, de erről megfeledkeztem, így aztán dallazva a csomagom nélkül érkeztem, és hát frászt kaptam, hogy mi lesz velem, és akkor fölhívták Albu Körkét, mert ott maradt a csomag, és akkor ott mondták, hogy a következő Greyhunddal el fogják küldeni. Én pedig rendes kelet-európaiként egy óra múlva visszamentem a Greyhound végállomásra és megint arra kértem, akkor egy másik ember volt ott, hogy kérdezzék meg Albu Körkittől, hogy föladták e azt a csomagot, amit én hagytam. amire egy ember volt ott, aki ugyanaz volt, vagy egy másik, nem tudom, nem én beszéltem bele, aki azt mondta, hogy egyszer már megmondták, hogy feladják az én csomagomat, most ezt miért kérdezik még egyszer? És számomra ez egy elfelejthetetlen történet. Amúgy nekem is, tehát hogy nem akarom azt kihozni, hogy itthon mindenki paraszt, mert amúgy nekem is nagyon sok pozitív tapasztalatom is volt, csak hát ugye az embernek ilyen szelektív az érzékelés, hogy mindig a rosszra emlékszik, a jóra nem, de most legközelebbre, mire jövök, addigra majd mesél, addig gyűjtök valami pozitív élményt is, és azt is elmesélem nektek. Öntudata kell, hogy legyen az embernek, szerintem. Az, hogy hangosan beszélem, vagy halka, ne beszélj egy csúnyán, mert az kontraproduktív, de... Még a Costa az film jut az eszembe, az eltűnnek nyilván itt, a Jack Lemmon veri az asztalt Santiago de chile hogy ő amerikai állampolgár, neki jogában áll tudni, hogy hol van a fia, és a nagykövetségen nem rúgják ki. Keresem azt a magyar állampolgárt, aki elmegy egy, Ameri egy magyar nagykövetségre azzal, hogy elvesztette átmenetileg a tartozóját, nem úgy, mint ott akkor, amikor diktatúra volt, és neki jogában áll bármi. Ez a te világon, de az Áronné is, tehát ti azért sokkal. Jogtudatosabbak, sokkal Öntudatosabbak vagytok, mint amilyen talán én voltam a tikoratokban, bár nem szeretnék átlagolni. Tehát nem szeretnék most abban rájönni, hogy a tikorosztályotok ebből adódóan öntudatosabb, mint amilyen az én korosztályom volt, mert ez ebben a formában valószínűleg nem igaz. Hát nagyon máskorba szocializálódtunk, hogyha megengedett, hogy ilyen finoman öregezzelek le. De hát ez, ez tény, ez nem leöregezés. Ugyanez neked is osztályrésztől fog jutni, ez tény. Tehát aki miatt megsértődik, az hülye. Hallgatunk egy zenét? Minek? Hát, amióta itt, ők nem is volt zenés, én úgy szeretem, akkor berakszom a jó kis zenét. De nem akarok beleszólni a zenerakásba. csak megpróbáltam. Most ugye előttem az van, hogy ülünk egy presszóban vagy nálam, és beszélgetünk. És akkor a Rebecca egyszer csak azt mondja így a vacsora asztalnál, hogy te János, nem tart be egy kis zenét. És akkor addig úgy ül... Ez egy elfilm. De miért? Ez, ez szerintem tökéletes hogy vacsoránál is, nem? Nálunk ez gyakran elő. Nálad nem szokott ilyen előfordulni, hogy ezt is valaki szóvá teszi, hogy nem, nem hallgatunk egy kis zenét? Soha büdös De mert nincsenek nálad vendégek, vagy mert... Nem, nem, nem volt még ilyen. Valaki felhívna bennünket 061911168, ugye ezt én már egy párszor mondtam önöknek, ugye ez a kereskedelmi rádiós effekt, ez az ülnek, és akkor azt mondja... <kül> Műsorbezett, hogy hallgassunk egy kis, és most zene, vagy hallgassunk egy kis zenét, mint hogyha egyébként az nem tudom, az olyan lenne, mint a WC használata után a kézmosás. De az, hogy otthon vacsorázás közben egyszer csak valaki azt mondja, hogy de önöknél volt ilyen? Nátok előfordult? Abszolút, nálam mindig szól a zenét. De nem így. Tehát úgy, ezt egyszer esztek, és akkor a rántott hús előtt valaki azt mondja, hogy most akkor hallgassuk meg az örömódát. na, Szóval ebből két dolog nem teljesen helyt, a rántott húst ritkán eszünk otthon, mert a panírozás az egyikünknek sem megy annyira jól. Másrészt pedig az örömódát is ritkában szoktuk hallgatni, de egyébként a a történetnek az stimmel Nálattam. Én nagyon szeretem a rántott dolgot. Ez a hagyományos vidéki magyar konyha. Szereti, szereteti. Egy, do egy dolog, amit óta rántott húst, rántott bármit. De már is a lényegnél tartunk. És az, hogy valaki a rántott húsok azt mondja, hogy akkor most Lehár Ferenc-től következzék, ha nem tudom micsoda. Ez nem gyakran szokott meg. meg nem történni, nem. De hát ez nem tudom, hogy van ízlések. Is Anna, amikor először ilyen előfordult, akkor nem lepődött meg, vagy ő is ilyen családban nevelkedett. Nem nagyon tudok visszaemlékezni az első ilyen alkalomra, szerintem ez már úgy alakult ki, hogy ugye sokat laktunk úgy, hogy még egyikünk szülei a másikunk szülein, és mikorra már összeköltöztünk, addigra ez már úgy kialakult, tehát addigra már ez egy közös szokás volt szerintem. Van egy olyan rasszizmus elleni gesztusa most a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek, ha minden igaz? hogy nemzetközi mérkőzéseken letérdelnek, nem tudok minden részletet, most ugye ez abból kapcsolatban jött elő, hogy a magyar válogatott, nem térdel le, hanem... Sőt, a... ki fütyült a másik csapatot, igen, pedig Igen, de engem hallgat a, a Mi Hazánk mozgalomnak a budapesti elnöke, és ő neki ez nagyon tetszett. Ö, Mármint melyik része? Hogy nem hogy térdelt le, vagy hogy, ja, hogy kifütyülték? És én azt kérdezem től, és azt mondja, hogy ez a BLM mozgalomnak a sikere, tehát hogy ez egy ilyen bálványimádás, tehát hogy a nyugatiak azok bedőlnek valami olyasminek, aminek mi magyarok nem. Hát, mert a magyar virtus és virtől. Azt, azt nem kérdezem. Lehet. Én ezt villet elhoztam, tehát ez foglalkoztatott engem is. Ezt majdnem mint, én is elhoztam. De azt kérdezem, hogy erről nektek mi a véleményetek? Nekem egyébként kicsit az, mint a múltkor, hogy így egyrészt már részt az szóval, hogy... Ennél csak megnézem, hogy milyen üzeneteket küldtek. Alapvetően azt, hogy mondjuk kifütyülték azt a csapatot, aki letér. De az, az arra így nem találok olyan indokat, amivel ez védhető dolog, hogy kifütyülem. Ugyanakkor szerintem maga az alapkoncepció... Másra mert kell... most küldték el nekem, ma este Budapesten jobb volt írnek lenni, Niedermüllert nem érdekli a magyar válogatott Mandiner. Amint arról beszámoltunk, az MLS reggeli közleménynek megfelelően nem térdeltek le a magyar labdarúgó válogatott, nem térdeltek le a magyar labdarúgóval galtatott az Európa-bajnokság előtt utolsó írek barátságos meccsén. A magyar futballisták nem térdeltek le, hanem mezők alján olvasható, respekt feliratra mutattak. Respekt, ha úgy tetszik. A szurkolók szép volt fiúk Rigmossal köszönték meg a kedvenceik állva maradtak, az éreket pedig kifütyülték, mindenre reagált. Facebook oldalán Müller Péter, Elzsébet város Dékás polgármester, az index volt, Hú, arról tudósít. Ugye a kezdő kezdősípszóra az élek letérdeltek, hatalmas fügykoncertet kaptak, a tízezer nézzétől a magyarok álba maradtak, hogy a várható is volt, ezért megkapták a publikumtól a szép volt fiúk elismerést, na pontosan ezért nem érdekel engem a magyar válogatott, szégyelhetjük magunkat, ma este Budapesten jobb volt írnek lenni, és hozzá 123 komment, ízlelgessétek ezt jobbikosok. Ez trombitás Kristóf, nem tudom, ismered-e? Ismerem. Ő egy ilyen kép, azt írta ki mellé, hogy a csicskák térdelnek, mi nem, és egy kép, hogy az írek térdelnek, a magyarok pedig állnak. Szerintem egyébként, tehát ezzel a letérdelése az a, a, az én problémám, hogy ez egy ilyen, egyfajta kötelező gesztussá vált. Tehát, hogy szerintem az, hogy elindítunk egyfajta valamilyen mozgalmat, amivel tiszteletet adunk bárkinek, most tök mindegy, hogy, hogy ez a feketék, a más neműekhez vonzódok, hogy mit tudom én akárki, az, hogy ezek elkezdenek kiüresedni ezek a dolgok, hogyha ez egy megszokássá és kötelező viválássá történik. Tehát szerintem teret kell engedni annak, hogy egy játékos, hogyha ő azt gondolja, hogy ő így fejezze ki a tiszteletét ö, és az együttérzését, akkor annak teret kell engedni, de azt szerintem például, hogy ez ki van adva így utasításba, hogy akkor most már nem tudom, fél éve tényleg minden meccset le kell térdelni, vagy nem tudom, az kiüresíti a gesztust, mert onnantól kezdve ez nem, tehát egy megszokássá válik. Tehát, és ugyanezt fordítva, tehát az, hogy kiadják a csapatnak, vagy nem tudom, hogy kiadták, hogy akkor ti álltok, és ide mutattok, hogy respect, tehát, hogy innentől nehéz azt gondolni, hogy ez egy őszinte érzés belőlük, hiszen nem, lehet nem ért vele egyet, lehet másképp gondolja, de nem tudja kifejezni. És szerintem sokkal szebb lenne az, hogy mindenki úgy fejez, hogy valami egy elején egy fél perc mindenki annak üzen, akinek akar, úgy, ahogy ő szeretné. And, um, amikor az amikor éppen megérkezett az SMS és ebben így félben maradt a sztorim, az lett volna a gondolat vége tulajdonképpen, hogy én nem értem, hogy miért kell foci meccs elején egyébként bármilyen ideológia mellett kiállni. úgy hogy szerintem, hogyha van valami nagyon... De az nagyon egyenjogúság, font... az egy ideológia? Ö, nem feltétlenül, de hogy egyébként értem, nagyon sok, nagyon fontos dolog van, ami akkor végig. Tehát lehetne akár akkor, ahogy mondtad, hogy fél perc, de akkor ezek szerint lehetne akár egy, egy óra, amikor a focisták elmondják, hogy nekik mi a fontos személy szerint, vagy közösen. Szóval, hogy egyébként bennem így felmerül, hogy, hogy úgy, hogy tudom, hogy, hogy mi a történet, hogy például igen, tehát hogy, hogy miért, miért szükséges ez. És én ezt, ezt ugyanolyan kényszernek érzem tulajdonképpen, mint az, hogy rámutatni, vagy letérben. szóval hogy honnan tudhatjuk, hogy nekik ez... Nem olyan... lehet most hallani téged. Nem lehet hallani nem. Hát nem lehet hallani. Most se lehet hallani. De majd én leszek a hangod. Lassan mond, és akkor is most se. Nem, hát a más mikrofonokon keresztül behaladsz, de egyébként nem. És amúgy a hívnak. Viktor, Jó reggelt. Háló, jó reggelt! Jó reggelt, remélem nem kúszik az én internetem, és még mindig a térdelésről, illetve Igen. a, a mutatásról beszéltek. Városi vagyok. Megbeszélték az írek, hogy fütérdelnek. Tíz másodperc nem vagy. Megbeszélték a magyarok, hogy rámutatnak a litvegyére. Tíz másodperc. De miért fütyülünk? Tehát miért fütyüljük ki mi, az íreket mellett érdeltek? Ezt nem értem. Ezt nem értettem tényleg. Szerintem is ezzel van a baj. De nem, nem egyszerűen az a kérdés, hogy miért fütyüljük ki, hanem az, hogy miért kap kommentet. Alapvetően itt úgy tűnik, hogy pozitív kommentet a fütyülés. Tehát nem elég, hogy megbíráljuk a letérdelésért az íreket, de a kifütyülőket pedig felemeljük magasra. Szerintem egyébként... Az, hogy nekem személyesen nem tetszik, hogy ez kifütyülik, az az én dolgom. De én örülök neki, hogy nekik van lehetőségük arra, hogy kifityüljék, mert én, én valóban hiszek abban, hogy a véleménynyilvánítás szabadságában, és tudom, hogy akkor egy olyan ember, akinek ez nem tetszik, ő ezt kifütyüli, nekem meg ő nem tetszik. De hogyha én korlátozni akarom azt, hogy ő kifityülhessen-e valakit, vagy sem, onnantól kezdve ő is korlátozni akarhat engem teljes joggal, hogy én pedig elmondhassam, hogy nekem meg ő nem tetszik. Uh -huh. Én, én ugye, bérletes meccsre vagyok, legritkább esetben sem fütyülök, vagy szidom a másikat, de hát mindegy, hát ez van. De most a suszába elszér tízezer ember, és azt hiszem mindegy egyetel aztán. és Nagy fütyülés volt, tehát valamelyik elkezdte, és utána, vagy meg volt beszélve, mert gondolom vannak ilyen szurkolói klubok, akik előre megbeszélik, hogy akkor ezt csináljuk. Azt csináljuk, ezt a molinót felemeljük, a 20. Uh -huh. fezdbe Tehát 12 ez nem fütyülnek. De mondom, Oké, okay, de, de hogy közben meg szerintem nem szabad elvenni, tehát hogy ameddig nem olyanokat mondanak, ami nyilván gyűlöletkeltő, meg nem tudom, hanem fütyülnek, nekem nem tetszik, önnek nem tetszik, van akinek tetszik. Szerintem ez arra van, hogy, hogy a foci hogy kiéjék a bennük lévő frusztrációt, és jobban örülök, hogy egy fütyüléssel élik ez ki, mint hogy nem tudom, valami mással. Ja, hát ugye most mi, mi le A magyarok fütyülnek, mert az írek letérdeltek. Ha nem fütyülünk, 3000 fütyült, 5000 fütyült. Hát, ez van. Már hát, pedig ez. Igaz. Jó, köszönöm szépen, olyan. Hogy hívták azt? A, amikor volt az a Molino csatári, vagy hogy hívták azt a Tudom, mire gondolsz, amúgy csatári szerintem. És a Kubatóval azt mond, úgy keres rá a Kubatóval, hogy. De én egy, én, én egy nem a volt, hanem egy jobbikos keresek. Tehát szeretnék ehhez a gondolatmenethez egy. És csatári mi volt? László szerintem. csatári. y ugye? Uh -huh. Közben nyugodtan Addig elmondom, ha esetleg, nem tudom, lehet ismered a történetet. Uh -huh. Ja, a Csatári László történetet? Igen, de igazából nem. annyi volt, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ő ki volt, de majd meg most van. megtalálja Nos a van. János. Nem ha -ha meg is van. Haladunk, de még, de még nincsen. Tehát még, de még. De, ha jól emlékszem, ő ö, nyilas volt, talán, vagy nem is tudom, valami ilyesmi elfoglaltsága volt életében, és amikor ö, meghalt, vagy a halálának valamilyen évfordulója volt, akkor egy Fradi meccsen kifeszítették a Molinóját. Megvan. A neokón érte az, ugye ez a konglomerátum, mint amiben mi ülünk, de attól még nem kell nekik igazat adni. És ezzel eljutottunk egyébként a napi politikáig, ami eddig olyan nagyon nem érintett, és most se kell, hogy nagyon érintsen, de... De... Gyere már vissza! Istenem, most ezt miért csinálja van? Igen. Az mondja, korábban még az SZDSZ és egy bizonyos állam gyarmatosítási törekvéseit látta az LMP mögött, de Belvárosi úrifiú gyülekezetének is nevezte őket, most mégis a párt jelöltjeként indul Szilágyi, írja a Mandiner. Az LMP budapest 14-es számú választók előttében Szilágyi Győröt támogatja az előválasztáson, de ők is is Mokerzsiben szombat déleti bejegyzéséből. A párt annak ellen is kiállt Szilágyi György mellett, hogy a politikus korában élesen bírálta az ellét. Mint arról korábban írt a 2011 ben még az egy bizonyos államgyarmatosítási törekvéseit látta az lnp a Szilágyi belváros úri fűjők gyülekezetének is nevezte őket, mint fogalmazott, deredem, deredem, deredem. Ennek ellen a Jobbik 2017-ben már koalícióra szeretett volna lépni a párt, a snukke szombati bejegyzéséből az LNP-be a korábbi kritikusa mögé. Mint lapunk korábban megért, a Jobbik alelnöke 2013-ban javasolta a a Simon vízentál központ betiltását, melyet magyar ellenes szervezetnek nevezett. Szilágyi problémája az volt a központtal, hogy az elítélte a magyar fociultrák csoportját, akik Csatári Lászlót éltető molinót mutattak fel egy mérkőzésen, mint emlékezetes Csatári rendőrtiszkén súlyos szerepet vállalt az 1944-es kassai deportálásokban. Így zárkózzunk fel most némileg furcsán, de mégsem teljesen logikátlanul a lett térdeléshez. Hiszen, ha jól emlékszem, Molinót is csak engedélyen lehetett bevinni a fradi pályára, ilyen engedély. Ez mindig is így volt, egyébként, nem vagy már régóta így volt? Ilyen engedély nem volt, de nem emlékszem. Hát de de pirotechnikai eszközöket is mindig becsempésznek? Uh, Emlékszel arra, hogy... Én nem Kuba... teljesen értem most a kapcsolatot. Ezt a szöveget én is értettem teljesen. Mert, hogy nem tudom ki ez a Szilágyi. Hallottam, hogy ki ő. ő csak... képviselő, aki ő most indul a parlamenti választásokon. De engem nem ez a része, hanem, hogy hogyan kapcsolódik számodra össze a Molino bevitele az letérdeléssel. Hát, mint egy demonstráció. De hogy, hát tehát az, hogy, hogy mind a kettő demonstráció és mind a kettőt elítéled, vagy mind a kettőre azt gondolod, hogy ha ez lehetett, akkor azt is. Vagy... Csak, hogy nem, nem, nem, nem, nem, ez pontosan, hogy egy, egy foci meccs, egy sport esemény, milyen egyébként a focitól teljesen független, vagy a sporttól teljesen független társadalmi politikai eseményre tudja felhívni a figyelmet. Ja, mire értem. használják a nézők, mire használják ezt a focistát? Hát csak szerintem itt a két történet között az a különbség, hogy ebben a nézők használták, tehát a közönség valószínűleg, és feltételezem, hogy szervezetten, de akkor is. A másik, tehát maga a letérdelés, az viszont a focisták részéről történik. Ez és egy, feltételezem, ez, hogy az is ki van nekik. ez de nem kötelező. Hogy érted, hogy nem kötelező? Hát mi van akkor, ha valaki azt mondja, hogy ő nem térdellel? Vagy mi van akkor, ha magyarok közül valaki egyébként meg letérdel Ja, Tehát sem. látjuk azt, ahogy egyébként jön Csányi Sándor, és azt mondja a szövetségi kapitánynak, hogy a Dési is és hiába ő a legjobb kapus, ő nem védhet. Közkapusnak nézel. Akkor a legjobb csatán. Ö, Egyébként nem, nem visszatérve hiszem. még a Kubatovra a történet 72 órás ultimátumot adott Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke azoknak a futballszurkolóknak idézőjelben, akik az MTK elleni mérkőzésen egy Csatári Lászlóra emlékeztető molinót feszítette ki, ami miatt az MLS 800 ezer forintos büntetést akasztott az FTC nyakába. A molinósok nem jelentkeztek, viszont Kubatov üzenete után háború kezdődött a magyar labdarúgásban, kik a felek és hova vezet az egész ultrásti. Ez egyébként egy index szöveg, hozzátéve, hogy ugye akkor el lehet kezdeni beszélni, hogy vajon 2013-ban a 800 ezer a sok-e vagy kevés. Az a fogalmazás, mely büntetést akasztott az FTC nyakába, ez egy ilyen esemény, tehát én azt mondom, hogy azért is gyönyörű foglalkozás a miénk. Mert egyébként is a magyar nyelv fantasztikus, de hogy egyébként egy műsorban az ember hogyan fogalmaz, és hogy mennyire választékosan tudja kifejezni magát, hát ez az akasztott, ez... Hát ilyenkor mindig ugye tehát egyrészt figyel, hogy most a 800 ezer sok vagy kevés illetve egy szurkolónak mennyire az, hogy most a klubjának ki kell fizetni a 800 ezer forintot, valószínűleg sem mennyire. Az FTC-nek 2013-ban már 5,3 millió forintot kellett fizetni a közönségének botrányos viselkedéséért Amúgy nem tudom, szóval a Frandi szinten... nyomoz a másik oldal sem pihent, és egy klubot, és sőt a magán labdarúgáson is átívelő csatári koalíció alakul. Csatári László hábor és bűnök miatt 48-ban halálra ítélték. Igen, igen, igen. Magáról a csatári incidensről nem te, sem az MTK, sem a Ferencváros Klub vezetése, sem az MRS, sokkal inkább azok, akik kigondolták és megvalósították a megemlékezést. Nem nevéleten nevezte Orosz Pál, az FCC igazgatója, politikai provokációnak ebbe az ügyben csak a fradi, de az egész magyar labdarúgás is belebukhat. Aztán mégis, most Én itt vagyunk, elbétrendezünk. rendezünk. Uh, hát nem tudom szerintem. Én, én ebben a két történetben csak azt a párhuzamot látom, hogy egyiknek se lenne szerintem feltétlenül helye egy stadionban. Ez alatt, üntik elegyendő. Tehát, hogy... De lehet, hogy azért, mert én nem vagyok nagy sportrajongó, és én azt gondolom, hogy egy sporteseményt, aki nézi, ez az azért nézi, hogy lássam focit, vagy... Más sportot. De, aki sportot. Aki azt mondta, hogy az UEFA vagy a FIFA, én nem tudom melyik, az kitiltotta a stadionokban. A politizálás, ez pedig politizálás. De ez mindig olyan nehéz, mert például emlékszem, a, talán 2006-os VB volt, de majd kijavít vagy 2010-es, amikor a Shakiri, aki egy svájci játékos, de egyébként Albán uh -huh. születésű, egy Albán sas mutatott. És ez szerintem sem nem offenzív, sem nem bántó, viszont mondjuk én könnyen beszélek, hiszen nem vagyok se is és se Albán, és azt hiszem talán ott vagy valami másik délvidéki csapat ellen játszottak, de hogy szerintem az, hogy amúgy nem gyűlöletkeltő módon kifejezi a, azt, a, ami benne van egy túlhevő tálapodó, ez teljesen normális. A focit nem lehet elemelni az élettől, kitenni egy légüres térbe, ahol nincsen politika. Tehát az, hogy ott, őt nem tud elkezdeni érvelni hogy szerintem a Vizidi jó vagy rossz, vagy a halálbüntetés, de az, hogy hogy ne, benne amúgy mi van, miért várjuk el tőle, hogy egyébként milyen nyomasztó lehet az, hogy őt mennyien követik, és nem tudja kifejezni, hát de még hogyha lintem, van is rá igénye. Bocsánat, de hogy nyilván kifejezheti magát most már, ezért elég sok platform van arra így annak, akinek van egy csomó követője, akár a közösségi média bármelyik részén, hogy kifejezze, de hogy nem feltétlenül a pályán kell ezt megtegye. Vagy lehet, hogy ez tényleg csak azért van, mert hogy... Az én fejemben ez nagyon másképpen működik, de hogy például egy ilyen, tehát hogy én nem látom ebbe azt, hogy ő most impulzívan úgy döntött, ez ezt nyilván ki kellett találni, meg kellett tervezni, ki volt találva, hogy akkor, hogyha gólt fog lőni, akkor fogja belemutatni a kamerába azt, amit belemutatott, és ugyanúgy szerintem a, a térdelés is egy olyan gesztus, ami ki van találva, ami feltétlenül nincs is baj, csak bennem így felmerül úgy általánosságban a kérdés, hogy, hogy egyébként miért miért kell ez megjelenjen. Én azt se tudom egyébként, hogy miért nem vehetik le a mezőket. Én erről hallottam egy összeesküvés elméletet, hogy nem tudom mennyire Ugyan, az... gold gólt lőnek, Igen, akkor tudom. valaki örömében leveszi, vagy egy másik trikót mutat meg, napja. amin van valami felirat. Én azt hallottam, már nem emlékszem, hol olvastam, nekem tetszik, hogy ez azért nem vetik le a mez, és azért kapnak érte sárga lapot, mikor goalt lő, akkor ugye mindig mutatja őt a kamera, és a sponzorok azt mondják, hogy basszus, hát most lőtte a gold, és ne, pont akkor nem látszik a mez. Ezt én mondom, összeesküvés elményeként olvastam valahogy, de nekem tetszik a megoldás, mert egyébként valamilyen szinten logikus. Lehetséges, de akkor most amire az áron, meg te is visszakérdeztél, nem muszáj megnyilvánulnatok, de mégis kérdezem. Ugye Szilágyi György ezek szerint országgyűlési képviselő jelölt. Jelen pillanatban az előválasztáson úgy indul, hogy különböző pártok állnak mögé, és közben ezt a Simon Vizentál központot és az emögött húzódó Csatári László jelenséget megírja a Neokon, szerintem teljesen jogosan. A kérdés az... Hogy ami itt most a 2022-es választást és az előválasztást illeti, és mindazt, ami ebbe beletartozik, ezt most nagyon hosszan mondhatnám, úgyhogy csak az anzáját tudom mondani. Leegyszerűsítve itt, a sok, itt van három pont, amelyekben óriási tartalmak vannak, de ezt most kívülhagytuk. Vajon a ti szemetekben Szilágyi György ezen eseményt követően eltelt azóta 8 év? Én nem tudok arról, hogy ez ügyben ő egyébként megnyilvánult elnézést kérd, egyáltalán lehet -e ezzel kapcsolatban elnézést kérni, hogy a Simon, a Simon központot valaki meg akarja szüntetni, fogalmam nincs. Vannak bennem kételjek. Komilfo, nem komilfo, ha akartok megnyilvánultok, ha akartok nem. De ez más témában is így van. Te mit gondolsz rá. Én megmondom, hogy nagyon szívesen megnyilvánulnék, de ma hallottam életemben először erről az emberről, úgyhogy kevésnek érzem az információt ahhoz, hogy vélemények De akkor ezt a, a, a jobbik kapcsán neked vannak -e olyan gondolataid, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy ott olyan emberek vannak, akik korábban tettek vagy mondtak olyasmit, Amire ma már azt mondják, hogy ez már nem ugyanaz a párt, nem ugyanaz az ember, és lehet velük szövetkezni, úgy, mintha ők korábban nem is az a jobbik lettek, amely egyébként úgy beszélt és úgy cselekedett, amit ma már egyébként. Tessék, aztán még van ilyen is. Igen, csokolom. Igen, itt tetszik lenni. Igen. Ádám, odaadom neked, jó? Bejössz, Ádám! Kis türelem, átadom egy szakértőnek. Ő a helyi Fövinform. Mégis is Mónika van benne? Igen. Hú, hát most is hirtelen el is zavarodtam, hogy hol volt a kérdés, de valami az volt a lényeg, hogy a lehet -e a Jobbikkal szövetkezni, vagy sem. Ö, szóval az, hogy én erről mit gondolok, azt nem hogy kevés embert érdekelt rajtad kívül, de mondjuk te kérdezted, igen. Ö, a Karácsony Gergelynek volt 2010 környékén egy olyan mondása, ugye, hogy amikor megváltoztatták a választójogi törvényt, hogy hozzanak létre egy technikai koalíciót, nyerjék meg, írjanak ki új választási mm. törvényt, és akkor mm. vagy nyerjék meg a választást. Mm. Én az én nekem akkor az tetszett. Mert, mert azt gondolom, hogy, hogy egy pragmatikus. Hány éves hát 2010-ben, hát 94-ben születtem, szóval akkor 16 hét. De akkor ő... ez már benne volt a. Én műsorítása. nagyon hamar engem érdekelt a politika. Ő... Tehát, hogy nem a Jobbik, tehát, hogy én a realpolitikában hiszek bizonyos szempontok mentén, de most így a Jobbik, tehát ezt a Szilágyi Györgyet egyébként nem ismerem. Nem zárnám ki annak azt, hogy most csak azért ne, ne fogjanak össze a Jobbikkal, mert, mert hogy eltartott kisúj, de azt viszont könnyedén el tudom hinni, hogy vannak olyan személyek, akik viszont vállalhatatlanok ott, de akár más pártokban is. Ez egy ilyen nehéz dolog, mert szerintem a mai politikában nagyon nagy a kontraszelekció, mert egyszerűen nem egy vonzó pálya politikusnak lenni szerintem, ezért nem feltétlenül azok az emberek mennek oda, akiknek nagyon jó készségeik lennének, hanem olyanok, akik mondjuk a legtörtetőbbek, tisztelet a kivételek, mert bizonyára nagyon sok kiváló képességű ember van ott is. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem tudom, hogy mennyire vagyok csúszva vagy nem csúszva. Majd de, de most éppen azt a tilágyiról beszélünk, ugye? Igen. Jó. Nekem ez az egész, hogy baloldalinak nevezett emberek összefognak olyan emberekkel, akik azért jöttek létre, hogy nácik legyenek, mert ez, ez nekem gyomorforgató, és, és nem tudom elképzelni. És ugyanakkor azt sem tudom elképzelni, hogy az új Lipót városi baloldaliak inkább azt mondják, hogy hát nem szeretik a FIDESZ bár Izrael párti, valamiért Izrael párti, és gyűlölik őket. Nem tudom ez az egészet elfogadni, és nem is tudom megérteni, amit történik. A másik pedig a fotival kapcsolatban, hogy egy Birrit Saha fotista Krisztáll Palaszból, ő például ö, nem térdel le, térd és, és pedig ő feketébb, mint az összes többi, és látja, hogy azért ez, ez, ez, ez, ez, ez az egész ez egy hülyeség. Mindent, mindent valahogy túltolnak, túltolták a mi túltoltak a világon mindent. Egyébként még annyit szeretnék mondani a Bécsi úrnak, hogy úgy néz ki, mint a, a papája, amikor ennyi idős volt, és én ismertem őt akkor, és ez nagyon vicces, hogy a e, back to lenne. Na, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Mekkora kereszt keresztapád? Mekkora kereszt apád? Nem, kereszt, kereszt, apád. apád? Ja, euh, nem tudom. Tehát, hogy... Nyilván óhatatlan, hogyha az ember olyasmit csinál, mint a, a szülője, akkor összehasonlítják vele, hogy milyen. Nekem egyedül az, az szokott néha Köszönöm gondot már, okozni, évesen. hogy az embert nem feltétlenül a saját teljesítményében ítélik meg, hanem, hanem mindig hasonlítják hozzá, de Köszönöm. ezzel azért Köszönöm. még együtt lehet élni szerintem. Mi nem stimmel ebben? keresek meg, Mit? Jó. Te mit gondolsz? Az apukámról? Ah. Nem az, az apukámról. Három apukájáról, vagy nem a, a jobbikról? Mm. Focival ellentétben, politikában szerintem egyébként az ideológia az nem elhanyagolható, és engem, hogyha így általánosságban kérdezik, akkor igenis zavar az, hogy mondjuk az ellenzéki összefogásnak a jobbik a tagja. A másik meg a gyakorlati szempont, hogy amúgy tökéletek egyetértek azzal, amit az Áron is mondott, és visszavezettek a az ötletem, és egyébként nem tudtam, hogy az ő ötlete, de és ami jelenleg nem aktuális. És ami jelenleg nem aktuális. Igen, de, de alapvetően szerintem kb. ről van szó most is, szóval, hogy van egy ilyen összifogás. Nem, most egyáltalán nincs erről szó. Nem, mert abban ugye az volt a lényeg, hogy ha nyernek, akkor csak Hoznak egy törvényt, én, hogy... én ezt értem, és lehet, hogy most nem így fog történni, hogy gyakorlatban én feltételezem, hogy ugyanúgy szét fog esni ez a koalíció, amit ennyire különböző pártok hoznak létre, hogyha esetleg nyernének. Tehát, hogy értem, hogy most nem ez a cél, nem ez a kimondott dolog, hogy hoznak egy törvényt. Alapból azt se tudják, hogy meg lesz a kétharmadjuk, de hogy így hosszú távon így nem. Alapból látom. abból se tudjuk, hogy győznek-e. Nyilván, tehát, hogy ö, alapvetően én nem látom hosszú távon magam előtt, hogy Hogyha kormányváltás lenne, akkor az LMP jobbik, DK, mindenki együtt, közösen. Nem, nem szeretnék kiszúrni beletek, de egy ízelítőt adnátok abból, amiről ma nem beszéltünk, és amit hoztatok? Csak egy ízelítőt, hát így. Ami nem volt, de még lehet? Hát kell hogy én szívesen, ez egy hosszabb lélegzetvételű dolog lenne, és én mondtam előre, hogy én a fociábéről is szívesen beszélek, illetve már egy remek történetet elmeséltem a tegnapi napomból, viszont a Rebeka nem tudott mégse a narcisztikumról beszélni. Úgyhogy... De a pápa látogatásról sem. A pápa látogatásról sem, de ezt a én az az a következő ha? alkalomra. Hát... Tehát azért, mert a pápa, tehát hogy általában, hogyha egy közjogi méltóság meg elmegy egy idegen országba, akkor ott őt szokták fogadni. Általában a másik ország legmagasabb állami tisztviselője, legalábbis ez ilyen protokoll. De az Én... eu kongresszus kongresszusról ez konkrétan nem áll. ennek utána olvastam, ott konkrétan nem is szokott elmenni a pápa. Tehát önmagában, hogy eljön a pápa, az egy nagy dolog. Igen. 21 évvel ezelőtt fordult elő utoljára ilyen. Magyarul, hogyha eljön, akkor elmegy arra a miséri, amit őt celebrál, és az, hogy egyébként milyen protokollális eseményeken vesz részt, az az euharisztikus kongresszusokra vagy konferenciákra nem áll. Jó, de azért tehát olyan miért nem ástam bele magamat, de, de nekem az a feltevésem, hogy azért általában szokták őt fogadni. tehát nyilván a politika mindig dörgölőzik egyébként olyan személyekhez, akik a sportolókhoz, vagy egyéb ilyen általuk pozitívnak gondolt megítélésű emberekhez. Nekem egyébként a témám az lett volna, hogy a magát keresztény konzervatívnak valló média például hogyan viszonyul ahhoz a hírhez, hogy a pápa, aki egyébként nyilván a keresztény kultúrkörben egy fontos személyiség kvázi nem akar találkozni az általuk támogatott azt sem tudjuk, korványán. hogy akar-e vagy sem, hiszen különböző a pápahoz köthető forrásokról van szó, de a szemlélekben megjelent egy cikk, ami nekem iszonyatosan Tetszik. a ciket Gégény István írta a hetediké, ma hanyadika van. Kilenc. Ma 9 -e van, tehát tegnap előtt. És hát ugye a szemlélek az egy, a klírushoz még mégis csak valamilyen módon köthető orgánum. Azt szírja, hogy... Ez a jelenlétet lelki kötődés rendkívül hatékonyan, nagyon tudja csapni egy politikai felhangokkal tartított, imár nemzetközben televéesedő ki kikivel, mikor és miért akar, vagy nem akar találkozni. most jön a lényeg, ami szerintem roppant szellemes. Egyrészt, ha tényleg jön a pápa kizártnak tűnik, hogy ne találkozna Orbán Viktorral, Áder Jánossal és más úgynevezett közjogi méltóságokkal, tehát kell kellett Bermikós megszólaltatni a Klubrádióban, ezt már hétfőn megírták. Ott lehetnek ugyanis nyilvánvalóan a bizonyos misén, amiután a protokol szerint várhatóan fog is találkozik némelyikkel az egyház fő. Selfizni, tehát biztosan tud vele a kormányfő a karitatív rendezvényre érkező csak Norris megkocsikáztatásához hasonló. Street Fighteres magánakció viszont esélytelen tűnik. És az, hogy ezt így sikerült GG úrnak egymás mellé rakni, abban azért van igazság. Tehát, hogy a pápa egyelő csak Noris, vagy melyik részét egyszerűen? Nem, nem, hát az, nem a csak Noris látogatással veti egybe. Tehát, hogy amit csak Norisal szal meg tudott tenni, a miniszterelnök úr, vagy a köztársasági elnök úr, de inkább a miniszterelnök úr, az a pápával valószínűleg nem fog összejönni. Igen. Ennyi. Uh -huh. Mi kell még? Hát belejött, hogy összefuthatnak a fogadásom. Igen, de én azt gondolom, hogy nem bíznak semmit a véletlenre, és kifuthat esetleg egy ilyen kellemetlen, tehát hogy, hogy mondjam, a diplomáciában ugye mindig nagyon fontos jelentősége van az apróságoknak, illetve a küllemnek, a megjelenésnek, és én azt is megértem, hogy ha az egyik fél azt érzi, hogy ő nem szívesen látott, akármelyik oldalról is nézik, hogy a pápa azt érzi, hogy őt nem szívesen, mert most már teljes joggal érezheti, az nyilván azért vannak neki emberei, akik szemlézik neki a sajtót, meg tudják, hogy mindenre mi, mi, mi hány méter itt Illetőleg, hogyha a magyar fogadófél is azt látja, hogy amúgy rájuk annyira nem kíváncsi a pápa, akkor most minek, minek szelfizgessen vele? De hát, hogy a kongresszusra jön, és mellégesen Magyarországba? Ebben a sorrendben? Igen. Hát így aztán Magyarország notabilitásai nem jelentenek akkor mint a kongresszuson való megjelenése. Jó, én ezt értem, bár én nem olvastam utána, hogy ezek a, hogy működnek annyira ezek a kongresszusok. Azért ez tulajdonképpen olyan rettenetes, nem? Tehát az lenne normális, hogy ahogy zuglóról tudjuk most már, hogy ott lehetett volna ingyenes tömegközlekedés a megye határok között, uh -huh. hogy most akkor felhívjuk a pápát, és akkor azt mondjuk neki, hogy Mondja már meg. Ezt az egy dolgot mondja meg. Találkozni fog Orbán Viktorral, sem, megmondja, és köszönjük. De valahol ez adja a pápa báját, hogy nem tudjuk felhívni. És nem csak mi, nem A pápa bája, ezt tetszik. Jó, akkor most berakok egy zenét, és akkor mécs Mónikát beültethetem oda, és akkor te megteszed, hogy átőztod. Hogyne, persze. Kedves Mónika, közünk <Szorítás> Birds fall from the window ledge above mine, then they flap their wings at the last second. You see birds fall from the window ledge above mine, then they flap their wings at the last second.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 a construct in my mind that makes their falling and their flight symbolic of my entire existence. Akkor most a protokollon, tegeződünk, vagy magásodunk. Tegeződünk. Tegeződünk. Áron tegeződünk. Igen, igen, vettem. <laughs> egy változik. Mi sorra, Minden változik, nincs, nincs. nincs. Állandóság. Semmi állandóság nincs. Nem Én egybe azért is csinálom ezt az egészet, hogy ne legyen állandóság. Okay. Én egyszer gyerekkoromban azt mondtam a szüleimnek, hogy mindig csak leves-leves, és ez arra vonatkozott, hogy miért van az, hogy a süteményt elszük utoljára, és a leves először. És a szüleim, akik hihetetlen elmék voltak, de marhára konvencionálisak, egyáltalán nem értették, hogy én ezt miért Menne Milyen lehetne fordítva. Hát, hogy igen. És ez csak akkor derült ki, hogy ez a dolog, ez egyáltalán nem kell, hogy így legyen, amikor apám véletlen egyszer, véletlenül feldöntötte a sört, és belefolyt a spenótba. És apám egy nagyon kicsinyes zsidó főorvos volt, de egy fantasztikus elme volt, és megette a spenótot a sörben, és amikor azt kérdezte anyám, hogy de Ervi, mit csinálsz? Egy gyomorba megy. Akkor apám azt mondta, Edith, nem hagyjuk pocsékba. Ez számomra egy alaptörténet. Tehát ez... Szép. Ez szép, igen, igen forgatókönyvfejlesztéseknél, de ilyeneket beleírnak. Hát ez egy jó mondat volt. Lehet, hogy majd kérek engedélyt. Közelebb, be... közelebb kell jönni. A mikrofonhoz, nem hozzám. <gül> okay. um, több kérdésem is van, aminek semmi köze nincs ahhoz, hogy maga itt van. Mit csinált a 80-as években, amikor hazajött? Ott járt egyetemre, de miért Amerikában, Bostonban, egy collegeban, hát amilyen egyetemben, gimnázium után. Egy évet jártam Bostonba, egy Karicsba. Tulajdonképpen azért, hogy jó hogy Hány évesnek tetszett lenni neked? <gül> Akkor 19 voltam. És ezt a szülők, vagy te akartad? Hát ez ilyen közös ötlet volt. Elvégeztem a gimnáziumot, és úgy gondoltuk. Melyiket? Ez egy katolikus gimnázium, patrón, a katolik, egyházi katolikus leánygimnázium. Ezt te választottad, vagy a szülők? <gül> Lehet kérdezni, bármit lehet. Aztán eljutunk a kánhoz meg eljutunk Belléhez. Hát valószínűleg közösen. Ugye akkor azért nagyon szexi volt a szocializmusban egyházi iskolába járni. Itt meg kell, hogy menni Szexi volt a szocializmusban egyháziskolába iskolába járni. Ez nektek mit jelent, akik akkor nem is értettek még? Ezt tudjátok-e értelmezni, vagy vissza akartok kérdezni? Hát van egy ilyen vizuális kép, ami megjelenik a szexi volt a szocializmusban keresztény iskolába járni, de el tudom képzelni. Hát most ez csak itt kicsúszott a számon. De ez de... tök jó. Tehát ez... Igen. Azt gondolom én is, hogy akkor az, az más jelentett. Hát... Vagy miért pont szexi? <gül> Nem tudom. <gül> <gül> Korábban még ez a szó csúszott be az agyamba. De... Az emberek nagyon jó, a jó volt a, nagyon jó volt az oktatás. Tehát a pr is, a patronában is. Nagyon színvonalas. De napig... mi szerettél volna lenni? Hát azt akkor még nem tudtam. Mit szerettek volna a szüleid belület? Hát, hogy tanuljak és majd menjek egyetemre. Az fontos volt az egyetem? Igen. Tehát az szóban se jött, hogy mosónő legyél. <gül> Ez egy ilyen alapvetés volt, hogy tovább tanuljak. De te számodra az, hogy egyébként egyetem is... mondjuk egy 14 éves lánynak, az, az kifejezett van, mert az én szüleim ugyanilyenek voltak. De... Azt gondolom, hogy igen, hát tulajdonképpen nálunk a családban mindenki egyetemet végzett. Első generációs értelmiségek, vagy hanyadi generációs értelmiségek voltak a Hát szüleid. már az apám apja is főorvos volt, tehát ő is egyetemet végzett, a nagynéném is, a apám is. Úgyhogy ez... ez De ha le... egyetem melyik? Hát nem voltam benne biztos, de az volt az érzésem, hogy mivel a matek nem ment annyira jól, meg ezek a tárgyak, inkább az én kreatív irányokba hajlottam már akkor is, tehát irodalom, történelem, nyelvek, elég jól ment az angol. Volt egy időszak, amikor így kamasz fejjel ilyen kis novellákat írtam. Mérségen, hány gyerek volt? Hát hárman voltunk az, előző az első házasságból, és apukámnak a második házasságában van öt gyerek, még öt testvérem. Ők jóval fiatalabbak nálunk, tehát egy, egy másik generáció, de nagyon jó fejek, helyesek. Aztán, aki például ír, az a hugom, a mécsanna. Ő komolyan ír. Én abba hagytam mert úgy éreztem, hogy gyerekes, vagy nem jó, vagy úgy... De miért éreztette? Te érezted, vagy én, mások Én, éreztettek? én, én. Valahogy úgy, úgy eldöntöttem, hogy ez hülyeség. Soval valami gyerekes, az miért baj? Nem tudom, mert gyerekként gyerekesnek éreztem. Nem tudom, abba hagytam, és akkor elindultam más irányokba. De az érdekes, hogy ez most jön vissza, mert elkezdtem egy forgatókönyvet írni. Tehát, hogy most nőtt be a fejem lágya valószínűleg ilyen szempontból. Egy filmről is volt szó, amit majd rendeznétek, és a... Igen, az elakadt, az, ez a, az a cím, hogy Ginko, ez a, annak idején, ez egy megtörtént eseményen alapul, itt Leányfalun, kétezeben egy ír, elgázolta. férfi el, elgázolt két kisgyereket, és akkor ebből írtunk egy forgatókönyvet, többet magunkkal, Rohonyi Gáborral, és... Te emberek, ez vagy emberek ragaszkodnak hozzád? <gül> Nagyarohonyihez szintén ebben a tehát, hogy hát barátok az... is vagyunk, meg, meg... A te foglalkozásod az megengedi azt, hogy ilyen érzelmi szálak kössenek azokhoz, akikkel te dolgozol? Ez szerintem igen. Nem tiltja az etiket? <gül> hát nyilván munkaközben ezek nem <gül> értődnek, vagy nem derülnek ki, de én azért igyekszem mindenkivel nagyon békés és harmonikus kapcsolatot ápolni, tehát minden munkatársammal. A barátság az úgy jön létre, hogy kiderül, hogy a filmen kívül egyéb érdeklődés is van a személyek iránt. Akárban. Igen. És bármikor kialakulhat, tehát hogy ebben ilyen spontán vagyok. De... És mi rakadtál? Tessék? Mi rakatta? Mi? Ez. Aki Ez ilyen. az írtak. Jajaj, azt hittem a barátság. Nem kaptunk aztán később támogatásokat. Jó, a tilaf kapcsán volt arról szó, hogy ö, ti mesterei vagytok, mármint a cégtársaiddal az összekalapozásnak. Hát igen, Mi, de műlik, hát attól hogyha... függ, hogy mennyibe kerül egy film. Tehát mondjuk pár tízmilliót összekalapozik az ember, de mondjuk egy 6-700 millió forintos filmet, azt már azért nem... Tehát ott, ott szükség van állami támogatásra. Az forgatókönyv alapján meg lehet mondani egyből, hogy mennyi lesz az a film, ami abból... Igen, hát a forgatókönyv az az alap, ami alapján készítünk egy, egy költségvetést, egy tóligot, hogy ezt meg lehet csinálni viszonylag kevés pénzből, de ha van rá rendesen pénz, akkor nyilván elhet... Mekkora a tólig? Tehát hát mondjuk, ez... ha a tól tíz, akkor mennyi lehet az íg? <gül> ez, ez nem így működik. Ez, ez, ez úgy működik, hogy van egy forgatókönyv például... Például mi most írunk egy forgatókönyvet arról, hogy mit beszélgetünk, mondjuk négy sorsról, ti ott ketten és akkor időnként kimegyünk a ház elé dohányozni, meg kávézni, meg a wc történnek dolgok, meg mondjuk itt az utcán, akkor az egy viszonylag olcsó film. Attól is függ, hogy hány napot forgatunk. De nagyon jó beszélsz, hiszen ez azt mutatja, hogy a forgatókönyv önmagában nem determinálja, hogy annyinak kell lenni, lehet olcsóbb, és lehet drágább. Persze, hát akkor az, ha nincs rá elég pénz, akkor azt mondjuk, hogy kevesebb napot forgatunk. Úgy... Az ír hol akadt el, tehát mennyi lett volna a szükséglete? Hát ez egy ilyen hosszú folyamat volt, volt már írkó producer, ő is megpróbált pénzt szerezni. És aztán nálunk, nálunk akadt el, hogy valami miatt nem láttak benne fantáziát a finanszírozók, és így nem kaptunk rá pénzt. De hát ez van ilyen, ez minden második, vagy nem tudom, minden x-edik projektet visszadobnak, úgyhogy ez. Ezzel... Ismerkedjünk meg a finanszírozókkal, mutasd be nekünk finanszírozókat az államon kívül. Hát igazából most, akik valójában finanszírozzák a filmeket, az a Nemzeti Filmintézet. Az, az Elődje állam. volt a film alap, igen. Hát, mi van az államon kívül? Hát az államon a kívül... Koprodukció esetében... Na elmondom, hogy mi a rendszer. Hogy Európában, tehát az európai filmgyártás teljesen más, mint mondjuk az amerikai, vagy az indiai. Európában ugye kis országok vannak, kicsik és kicsit nagyobbak ahol pályázó producerek dolgoznak, tehát minden országban a, a, a, az adott producerek különféle alapokhoz, regionális filmes alapokhoz, tévékhez, különféle alapokhoz pályáznak pénzekért. Így raktuk például össze a Feleségem története, című legújabb négy országos 3 milliárd forintos koprodukciókat. Hogy adódott össze? Hogy mondja el, amint szabad. Persze, hát ezek publikus számok. Ne, nem a, a mód, a, tehát ahogy építkezett. Hát ez egy hosszú folyamat, ez egy több éves folyamat. Ugye ennyi Ildikóval már nagyon Egy régen. ilyen produkció menet közben például drágul, vagy Drágul Drágulhat, igen. Mennyivel? Hát ez, ez változó. Ha nem vagyunk az, amitől jó, nem, amitől egy kiakad? <gül> hát sok mindentől, de például attól, hogyha, hogyha nagyon kicsúszunk a költségvetésből. Az időből. időből, költségvetésből. De a költségvetésnek van valami x százalék, amitől kiakad a producer vagy ilyen konkrét számot nem hát nyilván mondani. van tartalék keret, amit arra tartalékkorunk, hogyha nagy Azt a filmrendező tudja, hogy a tartalékkedben mennyi van, vagy erről neki nincs Persze megbeszéljük, persze tudja. Hát a költség, amikor pályázunk a költségvetést, ők is aláírják. A feleségem történetéből mi maradt ki amiatt, mert arra már nem volt pénz, vagy mindenre volt pénz, Nem, nem sok mindenre nem volt pénz, úgyhogy ki kellett húzni jeleneteket, át kellett írni bizonyos részeket. Volt például a a legelső verziók egyikének egy kerete, amit, amit egyébként én sajnáltam, mert hozzáadott volna. De persze, aki nem tud róla, annak nem hiányzik. De te tudod? De én tudom, de hát már elengedtem. Tehát most sajnálat te ide könnyebben engedsz, mint a rendező? Szerintem könnyebben, igen. És a te dolgod, hogy rávesd a rendezőt, hogy ő is el tudja engedni? Igen. És ha ragaszkodik? Akkor megpróbálunk más megoldást találni, hogy mást cserélünk le. Rengeteg lehetőség van, hogy hogy, hogy spóroljunk. Te hogyha... mennyire tudsz a rendező fejével gondolkodni? Hát ez a feladatom. És mivel... És a rendező mennyire tud a te fejeddel gondolkodni? Szerintem elég jól megtanultuk egymást, Ildikóval is, Tóth Barnával De az is. az van szó? Igen, akár holnyival, vagy a Flígav Bencével. Tehát... Egy csónakba nevezzünk, ezt mindenki tudja, mindenki jó filmet akar csinálni, ez a legfontosabb, hogy, hogy értéket teremtsünk. Ha mindent meg akartatok volna valósítani a feleségem történetéhez, ahhoz mennyi pénz kellett volna? Hát biztos kellett volna még egy 500 millió, 5600 de nem biztos, hogy jobb lett volna. Ezt akartam kérdezni, nem vagyok hallható, de hogy, de igen, hogy mennyire tudja a kreativitást viszont jobban felvinni azt, hogy nincs, nem tudjuk anyagiakból megoldani, hanem valamilyen kreatív megoldással kell pótolnunk. Most azt mondom, hogy valamelyik egy autós üldözős, ami nyilván nagyon drága, de drámaiságába hozzá tud adni, viszont így nem tudjuk bemutatni, hanem bemutatjuk ugyanezt a, vagy ugyanezt a hatást érjük el valami másfajta módszerrel, ami Később lehet, hogy sokkal jobban működik. Ö, nagyon sokszor jót tesz a produkciónak, hogyha nincs annyi pénz rá. Ez elég furán hangzik, de sokszor a kreativitással egy csomó mindent át lehet hidalni. Meg jobb ötletek születnek, meg, meg valamit kirakunk, és bejön helyette egy olcsóbb jelenet, de az sokkal jobban segíti a dramaturgiai ívet, vagy mm -hmm. a, a, a film építkezését. De például... Ö, van egy jelenet például, hogy leég a gyár. Ugye sokféleképpen be tudod mutatni, hogy felgyújtod valóban azt a gyárat, leégeted és fölveszed. Vagy utómunkában megcsinálod VFX-el, hogy megrajzolod a monitoron a lángokat és akkor leégeted a gyárat. Vagy a Józsi elmondja a Jancsinak, hogy te hallottad, leégett a gyár. Tehát, hogy számos lehetőség van erre hogy hogy hogy olcsósítsunk de általában nagyon ritka az amikor mindig elég pénz van rá a jó kereskedő panaszkodik hogy, el vagy, hogy Á, ez. nem feltétlenül Bennem az merült fel hogy ahogy mondtad hogy mennyire más az európai filmgyártás az amerikaitól vagy az indiaitól hogy egyáltalán európai filmeknél cél az hogy mondjuk visszahozza az árát, vagy bár mennyi bevétel az árát nem tudja visszahozni de bevételt tud csak a nagyon olcsó, low-budget filmek tudnak, tudják visszahozni az árukat. Aztán például a Saul fia, az nem került nagyon sok pénzbe, ugye akkor még a Nemes Jeles első filmes rendező volt, ezért kapott egy összeget, amiből ki kellett jönniuk, és mivel Oscar díjas lett, meg Kámba is elég nagy díjakat, díjat nyert, szépen vették, vagy el. For, jól lehetett forgalmazni, meg ugye a Sony volt az amerikai forgalmazó, úgyhogy annak például visszajött az ára. De már például a testülés lélekrőlnek, ami kétszer annyiba került, annak már nem jött vissza az ára. Tehát amit a pályázatok útján beleraktunk. Viszont kerestünk velem, csak nem jött mm. vissza az ára. És amúgy ez akkor a, az államon kívül, vagy az nf kívül végül is kinek éri meg, akkor így belerakni ezekbe be pénzt? Vagy ez nekem mindig ilyen furcsa volt? Hogy... Hát a szerzői filmekben nem nagyon szoktak belerakni. Az hmm. ilyen úgynevezett közönségfilmekben, ami, ami be, ami, amikor nagy nézőszámra számítanak, akkor, akkor vannak szponzorok, akkor lehet mindenféle autómárkákat, különféle... Igen, igen termékeket, ez de az, de nem, ez a product placement igen, hogy így a képet benyomják azt a bizonyos terméket. De Te kereskedő hát, vagy? Nem. Csak úgy arról hozzá, hogy jó kereskedő. Tehát, hát hogy, ezt csak viccben mondtam. De kereskedővének kell hozzá? Hát nem árt, szóval ugye elkészítjük a filmet, ami egy külön szakma, és akkor utána el kell adni azt a filmet, ami megint csak egy külön szakma. Jó, még miatt eljutunk oda. Hogyan találunk a produkciós partnert? Hogyan tudunk egy külföldit arra rávenni, hogy szálljon bele? Elkezdünk házalni. E... Mit mondtok neki? Hát fölhívom telefonon, ha ismerem, vagy megvan az e-mail címe, fölhívom. Mi az, ami vonzani fogja? A rendező, a téma, a színész? A rendező, a téma, a színész, esetleg a producer, akinek már vannak eredményei. Az eredmények mennyire fontosak? Számítanak. Az beárazza. Az, az kredit? Embert. Az kredit. Tehát, Tehát ha, az ha mondjuk elején, egy kezdő producer lenni, az nagyon nehéz. Ott a akkor, igen, akkor az, az a legnehezebb. De vannak ilyen fórumok az európai fesztiválokon, ahova el lehet jutni kezdőként, kezdőrendezőként, kezdőproducerként, és akkor ott segítik az embert, ez olyan, mint egy ilyen kis inkubától. Aztán, ahogy jönnek az eredmények... Amikor te ezt tanultad, még az első osztályban talán a Igen. akkor azért ez nálunk még talán gyerekcipőbe se járt. Tehát az, amit itt akkor tudtak, az a nemzetközi példával nehezen volt, egy bevethető de lehet, hogy tévedek. Hát már a nemzetközben ez így ment. Ugye, Mit magyar... lehetett akkor tanulni? Hát rengeteg minden, legfőképpen szemléletet. Tehát nekem azt tetszett a, a, a képzésemben, vagy képzésünkben, hogy... Hányan voltatok? Hát azt hiszem, talán nyolcan kezdtünk, és hatan végeztünk. Megmaradtak? Meg, igen. A szászatila például, ő átment a műsosztálytársam volt, ő például rendez, de a volt ő is rendez, mindenféle színházi előadásokat rendez, rendezvényeket szervez, a Fáji András, ő is így megmaradt ilyen tematikus csatornáknál, producer, a Kertész Márta is tévéknél dolgozik. A Gödrös Kati pedig uh, Svájcban él, mert ugye félig magyar, félig svájci, vagy lehet, hogy már Németországban, ő például rendez. De van átjárása a szakmák között, rendezés, producerkedés, stb. Tehát, hogy, hogy az tetszett, az a szemlélet, hogy olyan típusú producereket akartak képezni, akik nem csak a filmkészítés jogi és anyagi részéhez értenek, hanem rendelkeznek egyfajta szemlélete, vagy látásmóddal, ízléssel, Korábban a stúdióvezetők ezek voltak, vagy nem a klasszikus értelme Szerintem... Szerintem ilyesmi. Tehát, hogy azért egy producernek vagy egy stúdióvezetőnek érteni kell ahhoz, hogy elolvass egy forgatókönyvet, dramaturgiai érzékkel meg kell tudni állapítani, hogy ebből milyen típusú filmet lehet készíteni, érdemes van ezzel még dolog, hát sokszor van olyan, hogy át kell egy forgatókönyvet, annyira nem működik. A feleségem története eljut Kamba. Hogyan jut el Kamba, miközben még besincs mutatva? Hát az A kategóriás filmfesztiválokon, ami a Cannes Fesztivál is, és akkor ebből még van egy jó pár a világban, Berlin, Velence, és ugye uh -huh. van, van még rengeteg. Ott, ott alapfeltétel az, hogy a, az ős bemutató a fesztiválon legyen. Tehát, ez ez elvárász. Igen, hát a, a, a, tehát nem is lehet, nem, nem lehet megjelenni akkor ezeket. Hol el, nézik meg, vagy ők meg se nézik a feltételezőm, valamit látnak, vagy semmit se látnak, akik megkívják? Ők is ott látják De eltel, nem, viszont? hát meg, levetítik maguknak többször. Van azért. egy, egy válogató bizottság, akik akik Miután van kész a film? Hát nagyon lassan készült el, mert a, a, a Covid miatt megtorpant az egész folyamat. Tehát... Lehet? Hát bizony szempontból az utómunkarésze igen. Ugye a, a, a koprodukcióknál azt kell tudni, hogy a különféle munkafázisokat szétoztjuk magunk között. Most erős órákat lehetne beszélni, de mivel kevés az időnk, ezért gyors leszek. Tehát, hogy például a hangutómunkát, vagy a képi utomunk egy részét, azt mondjuk Berlinbe csinált. Igen, ez a szaufia kapcsolat kapcsán részletesen az is hasonlóan ment. <gül> Igen, sajnos nem az én filmem volt. <gül> Oké, <Okay>, rendben van. <gül> Igen? És akkor az, ugye az volt az eredeti koncepció, hogy a, hogy a nemzetközi színészgárdát bereptetjük Berlinbe, mondtam hmm. Párizsból, ugye Le Aszedut Párizsból, akkor a főszereplő Heissnabert Amsterdamból, az olaszokat Rómából, és akkor az, az, az utószinkron megcsináljuk Berlinbe, de hát jött a Covid, és senki nem tudott elmozdulni. És akkor, hát, akkor ez, ez a rémület összerántja a, a megoldást. Szerencsére Éldikó átesett a Covid-on, és volt ellenanyag a szervezetébe, ezért ő tudott utazgatni, és akkor kitáltuk azt, hogy... Most hogy... hanyat írunk? Hol hát ez vagyunk? tavaly volt. Igen, hát most. <gül> Nemrég. és mit a... tudott ő megoldani a röpködésével? az hogy, hogy, hogy Berlin helyett Párizsba béreltünk stúdiót, és akkor a Lea Szedó elment Párizsba, és ott mondta alá a hangot. Akkor utána Ildikó elrepült Amsterdamba, ott a, a, a stőrkapitány oda, oda ment a stúdióba, és ott mondta föl a hangot. Tehát Ildikó ment mindenkihez oda. Egyébként hogy lett volna? Most mondtam el, hogy a... Bocsánat, hogy a jaj, mindenki berepül Berlinbe. Jó, és akkor egy... Jó, egy csak közben gondolkodom, de jaj, van, jaj, e, jaj, van ez így. Tehát ez <laughs> el, egy ilyen folyamatot... El... Igen, tehát ez bármilyen is furcsa. Én És tehát... <laughs> Csak annyira Szemre hányomra mondta, hogy már Bocs. mondta. De van ez így, tehát... Nem tudom, hogy a módszere az, amikor együtt újságíró hát ez nagyszerű. Hogy amit ő, ő meg is értett, de nagyon tetszett neki, ezt elmondta még egyszer a riporttalannyal, miközben a riporttal nem is értett. De, hogy de ezt velem neki. is van ilyen képzelet, hogy elbambolok, miközben beszélnek hozzá. De én nem szoktam és... elbambolni, csak én elkezdtem gondolkodni, mert alapvetően az is bennem volt, hogy ez vajon mennyire drágítja a filmet, de egy repülő, de egy tíz repülő utat. Hát, azért... drágítja azért, vagy át kell variálni költségeket, vagy például a, a Révmarci operatőr most Los Angelesben dolgozik, és a, a, a, van ez az úgynevezett fényelés, amikor az operatőr meg egy koloriszt beülnek a stúdióba, és végignézik a filmet, és fényelgetnek, az azt jelenti, hogy összhangba hozzák a... Ez egy nagy, bonyolult folyamat, hogy a... mennyire melegek a fények, Köszönöm a képet, tehát azt a X órát, azt összehozzák, és hát nem tudott eljönni Los nem értelemszerűen, és akkor ki kellett találni, hogy... Hogy, hogy hogy oldjuk meg, és akkor Los Angelesbe kellett egy stúdiót bérelni, óva beült a Marci. A... Ez a te dolgod? Hát vannak erre szakemberek, akik ezt intézik, csak van, egy, van a line producer Tarerika, a gyártásvezető, Nagy Edith, ugye az szuper. De szépen, hogy mennyibe kerül, az nála ki, vagy arra is van egy külön ember? Hát ez egy csapatmunka. Aztán a végeredmény az nálam köt ki, és akkor el kell dönteni, hogy ez így jó-e vagy sem. Ezt előtte valakinek engedélyezni Hát mondjuk nekem. Úgy? Igen, persze. Tehát, Látom, eh... most nem szittalak le, pedig kérdőzt. Ha, ha nem esett volna át a betegség, a pandémian, akkor mi lett volna? Hát jó kérdés. Ez akkor megoldottuk volna másképp. Nem tudom. Hát az, az mindig, a, mindig adja magát a probléma, és ahhoz a helyzethez kell ad adaptálódni, és akkor valahogy gyorsan kitalálni. Azt te folyamatosan látod, hogy a film időben van-e, vagy sem? Tehát ott tart-e, ahol tartani aki? -e Persze, -e? hát komoly határidők vannak, szerződések, ezer szerződés, egyik munkafolyamat jön a másikba, ha nem készülünk el bizonyos feladatokkal, akkor megcsúszik a következő munkafolyamat, akkor lehet, hogy a, a, a munkatársak már lassan mennek a következő munkára. Na, hát, Hány film készül? Egyszerre. Hát általában egy, de van amikor összecsúsznak, például a tessés lélekről és a brazilok, az három hét különbséggel forgott. A te kapacitásod nagyjából erre elég? Tehát ennél több filmet nem is tudnál áttekinteni? Hát lehet, hogy át tudnék, de nem tudnék annyira odaadóan. Ez napi jelenlét? Persze. Ez 24 órás elírhetőség? igen. És te a lelkét is bárkinek, vagy abból már nőttél. azt is csinálom. <gül> Minden akkor, vagyok. vagyok én, tehát, tehát így le fogsz még egyszer színni, akkor majd kinten a Désének átadni, mert megsértődöm. Adott esetben elsírom valamit. Nem, nem ne haragudj, <gül> nem, nem, <szégyellem> magad. <gül> nem kell, hogy <szégyellem. gül> A film tehát ott tart, ahol tart, Kész ahol tartania van. kell. Hát elkészült, de nagyon nagy csúszásokkal. Mire figyelnek a magakán. A rendezőt látja, vagy kit látja akkor, amikor megnézi annak érdekében, hogy valóekámban vagy sem? Persze. Tehát a... Te csalódás lett volna, hogyha be se jelentkeznek? Ő, hát nem jelentkeztek be, hanem mibe beregisztráltuk. Tehát kiküldtük, beneveztük a filmet. Akit és... nekik el kell fogadniuk? Hát persze, van egy nevezési díj, amit ki kell fizetni, és akkor a be... bekerül a rendszerbe, pár száz euró az nem, ja, nem, nem lett szempont. Nem. <gül> Mennyit után derül ki, hogy mit mondanak? Itt nagyon sokáig kellett várni, mert ugye egyáltalán nem lehetett tudni, hogy lesz egyáltalán, Kán. aztán igen leszek mert tavaly például elmarad És akkor ott például rengeteg film feltorlódott, tehát a filmtermés most ma sokkal nagyobb volt, mint... Uh mint az éves filmtermés. Ez mekkora gáz? Mert ugye elsősorban a hollywoodi produkció kapcsolatot egyfolytában hallani arról, hogy hogy tologatják a filmnek bemutatóját, miközben valószínűleg aztán van egy határidő, amit nem tudom mi történik a film, beesik egy szakadékba, vagy mi a helyzet? Hát vagy átkerül probléma. az HBO-ra, vagy a Netflixre vagy fogalmam sincs hova, mert Ez hogy nem vagy, Csak előbb jobb, moziba kerül. De most itt akkor a gáz volt a világban, minden szempontból, hát minden, ami eddig megszokott volt, meg, meg kivódott az nem volt több érvényes, ugye? Hát, hát volt egy világjárvány, ami fenekes. Honnan tudta, hogy mit kell csinálni? Már a filmekkel? Hát ebben a helyzetben, a, a pandémia idején. Hát, mindenki várt, kivárt, figyelt, gondolkodott, beszélgetett. Ez sem már nem érvényesek ugyanazok a szabályok valószínűleg, amik régen voltak. Tehát lehet, hogy, hogy nagyon sok minden átalakul, vagyakba, a, a lelkekbe és a. Mondd példát? És a, hát most filmes ügyekben például nem tudom, mi lesz a mozival. Tehát lehet, hogy a, mivel annyira átalakultak ezek a mozinézői szokások, már, már a pandémia előtt is ugye. Elég sokan a házi mozi rendszert választották, annyira jó minőségű képet kapnak otthon is, nagy monitoron, hogy nem mentek moziba. Aztán a, a, a Covid erre rátett egy lapáttal. Most újra nyitottak a mozik, de az emberek nem merészkedtek még vissza nagyon. Az is lehet, hogy azért, mert jó idő van, az is lehet, hogy mert félnek. Mennyire töltel ezt a kotalomban? Hát én sajnál nem, ha a mozi elveszne, mert szerintem az egy... Az egy más minőségű élmény, amikor beülsz egy sötét teremben és egy hatalmas vászló, jó minőségű képet és hangot kapsz és beszippant a világába és ott maradsz. Az más, mint amikor leülsz a kanapéra és akkor időnként leállítod a távkapcsolóval, kimész, eszel valamit, kimész vécére. Tehát más a film élmény. Ö, hát sajnálnám. Én is. Nem csak azt néztem, hogy akartok -e kérdezni. Uh, én csak annyit, hogy így, így céle például, hogy szóval, hogy másképpen gyártjátok ahhoz képest, hogyha streamingre vagy moziba készült. Ez egyáltalán szempont, hogy valószínű, hogy amúgy ez nem moziba ez lesz. Ez régebben szempont volt, de szerintem, ha, ha, ha úgy nézitek ezeket a streaming csatornákat, olyan kialású filmek vannak, hogy az elképesztő úgy vannak megírva, úgy vannak felvéve, bevilágítva, úgy játszanak, rendeznek, hogy az, az, az betegszik a mozifilmet minőségével. Én nem is, nem is a minőségre gondoltam, hanem pont kicsit arra, amit te is mondtál, hogy ugye megállítható. A szóval hogy dramaturgiailag változtat -e az, hogy nem moziba készül, amikor beül, és ott van az ember, és ez egy szempont, hogy akkor Szerintem most... az zavaró. Hát akkor jön az ív, és akkor egyszer csak megállítod, és kiszaladsz. Akkor már nem, nem tudsz visszarendeződni se lelkileg, semmilyen szempontból. Tehát az innenképp... A... De az lot. nem lehetséges éppen a kérdésből adódóan és a helyzetből. Azt hiszem, mi közelebb állunk korban egymáshoz, Igen. mint ti így. De hát ezt az élet így hozza, hogy ez átírja egyébként az egészet. Tehát, amit te mondasz, arra azt mondom, hogy igazad van. És aztán eljön egy generáció, mely azt mondja, hogy igazad van, ezzel együtt mi ezt így fogjuk csinálni, mert nekünk így kényelmes vagy bármi. Persze. Ez, ez a, hát amit én jónak tartok, vagy szeretek, az lehet, hogy másnak, nem, másnak már nem olyan, persze. Én ezt értem, de amit a Rebecca kérdez, az elegendő ahhoz, hogy te bármit egyébként ez alapján másképp csináljál, vagy arra az időre, amíg te itt a Földön vagy, ezzel már nem változtatsz? Mindig változunk, alkalmazkodunk, úgyhogy persze, hát nyilván az egész fémi parád fog állni arra, ami jön. Ez ez, ez az evolúció lényege, vagy nem tudom, minek hívják ezt. Igen, Én, én igazából arra gondoltam, hogy sokszor a Netflixes filmeknél azt érzem, hogy inkább a sorozatoknál egy folyamatosan csavarok vannak benne elhelyezve. És szerintem részben pont azért, hogy amúgy kivegyék azt, hogy amúgy leállítom és kimegyek, mert ilyen addiktívan. Igen. Jó, azt jól látta, de és, és hogy arra voltam kíváncsi, hogy ez már tart-e ott ez a folyamat, hogy már ti is kezdtek így gondolkodni, hogy előbb-utóbb a Netflixre megy, és akkor helyezzünk el benne ilyen dolgokat, mert hogy hosszú ott van a jövője. Az biztos, hogy, hogy, hogy fölgyorsult a, a az az idő, ami alatt valami történik a, uh -huh. a filmekben. Tehát, ha megnézzünk egy, egy régebbi filmet, akkor marha lassú a dramaturgia. A, a maiakban már pikpak történnek, és a, a, a, a, az ilyen Netflixes sorozatokban, meg aztán még gyorsabb. Tehát az az, a... az nem egy pikpak film? Nem, az nem pikpak. Sok nem lehet mondani, de nem, az nem Ne legyünk igazságtalanok, és beszéljünk a másik filmről is, a 71. berlini filmfesztiválra e, kerülő Friga of Bence filmről. Róla mit kell tudni? Bencevel már régen, régóta dolgozunk együtt. Az első ilyen közös munkánk a szél volt, ami szintén Berlinben volt, és ott megkapta a nagy diát, ez az medve utáni... Hogy előtti, végül is legnagyobb díj, aztán megcsináltuk vele a Lilium ösvényt, és rengeteg letünk volt, volt egy Csernobili koprodukciós tervünk, amire majdnem összejött a pénz, volt benne ukrán pénz, magyar pénz, és a német pénz nem jött össze és azt nagyon-nagyon sajnáltuk, mert az egy, az egy nagyon izgalmas, szép uh, forgatókönyv volt, és jót tudtunk volna belőle csinálni. És nagyon elkenődtünk, főleg Bence, hát ugye a rendező, akinek több éve van egy ilyen munkában, és ugye nem jön össze, azért az egy nagy uh, érvágás, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy mit lehetne gyorsan összehozni, és Előjött ezzel az ötlettel, ezzel a Rengeteggel, aminek van egy előzmény filmje, ha szabad így fogalmaznom, A Rengeteg, ami 2004-ben szintén szerepelt Berlinben, és a Fórum szekcióban megnyerte a fődíjat. Ez a, a Rengeteg tematikájára csinált egy aktuális, a mai korra jellemző Rengeteget, ami, amiről azt kell tudni, hogy hogy ezek egymástól elkülönülő önálló jelenetekből állnak, ez a, ez a film. Mindegyik jelenet egy önálló kis filmecske tulajdonképpen, de valahogy mégis valami érdekes módon mindegyik kapcsolódik egymáshoz. Kicsit olyan, mint egy ilyen sketchfilm. És ugye most itt a pandémia idején, ez különösen aktuálisan vált, ahogy, hogy ugye ez az összezártság, elszigeteltség, az összezártságban rengeteg feszültség, probléma felszére kerül, amik ezekben a kis jelenetekben kifejeződtek. És ugye ilyen közeli beállítások, nagyon intim, nagyon ott vagyunk benne, egy kis térbe, ahogy úgy állandóan együtt vagyunk, és nem nagyon tudunk elmenni, amikor így a karantén össze vagyunk zárva. Tehát, hogy ezt a hangulatot adja vissza. Úgyhogy ez ilyen nagyon aktuális volt, és akkor belecsaptunk. De a két filmnek mikor lesz a hazai bemutatója? Ö, a, a, a rengetegnek nem sokára, csak még arról nem beszélhetek, hogy majd hol fog megjelenni, de majd kiadunk egy sajtóhírt és akkor... De mi hol jelenhet meg? Tehát mi tud olyan lenni, ami a meglepetés erejével hát hat? lehet, sok helyen jelenhet meg, de azért nem, nem beszéltek róla, mert ö, ilyen üzleti titoktartás kötelez. Igen. Tehát az is hamarosan még a nyáron látható lesz. A feleségem története pedig terveink szerint szeptemberben kerül a mozikba, ha, ha nem jön az újabb hullám. És például az Enyedinek már van új filmje? Abban maradtunk, hogy Kán után leülünk és kitaláljuk, hogy, hogy mit, mi, minek álljunk neki. Van egy csomó ötlet. Mennyi volt, a, a feleségem története és a, a között mennyi volt az átmenet, egyáltalán volt? Tehát amikor ugye van az, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj, enyedi ildikó, amikor éppen nem rendez. Olyan nagyon sok idő nem telt el. Ugye, testről lélekről sikerén felbuzdulva rögtön elkezdtük ezt a filmprojektet összegründolni. Tehát gyakorlatilag rögtön. De ez egy hosszú folyamat, úgy, ezt a forgatókönyvet... Ennek már volt egy-két verziója, amit Ildiko már nagyon régen megírt. Ez egy dédelgetett, sok tíz éves terve volt, csak nem valahogy nem jött össze. És akkor ezzel a tervel bepályáztunk a, még az akkori filmalaphoz, és kaptunk a fejlesztésre pénzt, és akkor nekiestünk. Neked egyébként mennyire akkor és mennyire bírod azt, amikor egy rendező valójában amiatt panaszkodik, hogy nem jut munkához, mert hogy egyébként azok a tervek, amik elkészülnek, azok vagy nem nyernek támogatást, vagy nem abban az ütemben nyernek támogatást, ahogy ő mm. azt szeretné. Hát ez nagyon frusztráló. Hát azért egy rendezőben vagy egy alkotóban, akár egy producerben is van egy ilyen alkotói hevület amit úgy csinálna, és azt feszíti, és csinálja, és akkor egyszer csak elakad, az nagyon nagy frusztráció. Volt-e valahol olyan, hogy valakit visszaadtál, mondván, hogy édesemben ez volt uh, kraft, eltűnt, gyere vissza, a Nem, ilyen nem volt. Olyan volt, hogy valamit nem vállaltam el az elején. De miért? Hát ennek sok oka lehet, hogy nem érek rá, hogy nem tetszik a projekt, hogy nem látok fantáziát benne. De ha valami mögé állok, akkor azt tolom. Tehát, hogy ilyen nincs, hogy kiszállok félútól. És mire jellemzi, hogy te visszautasod, és akkor az ember elmegy máshoz, is ő meg befogadja? Van ilyen. Persze. Hány ajtó van? Hát finanszírozás szempontjából most egy van, de ha amennyiben az ajtó a producer akkor abból sok van. Van, Persze, rengetegen vannak. És hogyan nézel arra a filmre, amit más állít elő, és utólag akár kiderül az, hogy ami neked nem tetszett, azt mégis sikerült úgy megvalósítani a másnál, hogy azt mondod, hogy jé, én ezt miért nem láttam bele. Most gondolkodom, hogy volt-e ilyen, hogy, hogy elkészült és nagyon jó lett. Most itt hirtelen nem jut eszembe. De amikor mások projektjait nézem, akkor mindig nagyon drukkolok. Tehát úgy ülök be a moziba, főleg, ha azok barátaim vagy közel állnak hozzám, hogy, hogy nagyon akarom, hogy jó legyen, és akkor néha elveszítem a látásomat. Tehát, hogy nem akarom látni, hogy ez nem jó. Ú, akkor fogja az ember. Mennyire akarom. vagy művész és mennyire vagy könyvelő? Hát inkább művész, mint könyvelő. De az a szerencse, hogy vannak munkatársaim, akik ebben sokkal jobbak nálom. És van aki azt mondhatja, hogy ne. Miközben te azt mondod, hogy igen. Persze. Stába. És akkor te hallgatsz? <gül> hát, igen. És és mi nem amely? mindig. Volt már ilyen, hogy olyan hajmeresztő megoldásokat találtunk hogy azt mondták, hogy... Azt mondták a mögöttem álló emberek, hogy nem vagyok normális, és ha belemegyek, akkor veszélyeztettem a film létrejöttét. Ilyen sokszor volt. És, és utólag kiderült, hogy jó, jó lépés volt. Ahogy te mondod, tolod, nekem ez nem kifejezésen, de nem egyedül tolod. Az egyikben kettőben, mert hogy két nem egyedül. is van. Ez egyiben kettesben tolod, a másikban hármasban tolod. Miért nem tolod egyedül? Hát, Filmkészítés egy csapatmunka, Ö, aminek mondjuk én vagyok a vezető producer, annak én, azt én tolom igazán, és a többiek a háttérben vannak, és akkor segítenek, ha kell. És fordítva. És az előny, ha az ember férje és producer? Milyen? Ő is producer, a férje. Ja, hogy az én férjem. Igen, hát nekem nem lett férjem. <gül> Még nem is vagy a producer. Persze, hát ő üzletember, és rengeteg én minden lehetne férjem, de nincs. <gül> Igen, lehetne, de nincs. <gül> Hát ő egy üzletember, kulturális menedzser, és nagyon sok mindent csinál egyszerre. És ő így ott van mögöttem, és amikor kell, akkor, akkor ott van. Igen, ilyenkor így szokták mondani, amikor nem akarnak ennél többet mondani. Um... Hát most erre mit lehet többet? Hát a maga férjét azt ilyen hihetetlen, mítikus köd övezte hosszú időn keresztül, aztán miután a politika eltűnt mögül eh, Igen, eh, utána eltűnt a, ez a fajta köd is, de én abba a generációba tartozom, ahol mondták, hogy a mester azért. És akkor minden, annyi minden mögé volt gondolva, hogy én ezt most mind elmondanám, akkor nem is tudom, hogy mennyit kéne fizetnem, hogyha annak a felese volt igaz. <gül> Jó, hát aki belekeveredik a politikába, az így jár. Úgyhogy örülök, hogy ebből most már így... Ez egy hány éves házasson? Hát, azt mondja... 20 huszon, Hát 25 Körül. És akkor semmi, semmi nem volt a politikához? Akkor, amikor létrejött a szerelem? Nem, hát Na? akkor egy... Egy ilyen bohém, bajás vállalkozó volt, aki rengeteget utazott. Támogatott egy csomó kulturális rendezvényt, volt ez a Bahia kiadó, amit a Bognar Attilával együtt csináltak. Zenekarokat menedzseltek, rengeteget jártak Indiába, Ázsiába. Ő szeretettem meg velem ezt a, ezeket a nagy utazásokat. Kérdés, óhaj, sóhaj, panasz, belejött vagy önök, akik még kitartanak 061 Akár az enyedi filmmel kapcsolatban, akár a Fliiga filmel kapcsolatban, akár bármi mással, amely valamelyes beletartozik a riportalai repertuáriával. Tehát formáiról ne kérdezzétek a Volce, arról itt viszonylag kevesebbet tud mondani, bár ki tudja. 061911168. Tic? Tic? A mechanizmus, amely egyébként az új filmek készítését illeti, az mennyire akadta a pandémiókán? Hát nagyon befolyásolta. Tehát egy időre teljesen leállt a filmgyártás, aztán találtak kiskapukat, hogy hogy lehet így tesztelésekkel kiügyeskedni ezt a helyzetet. De ez rengeteg pénzbe kerül, meg rengeteg stresszbe. Mi Te az, ami vár nálad? Vagy semmi se vár? Hát van egy. Van egy projekt, Tóth Barnával, amit most fejlesztünk a filmintézetnél, a Hoffi, Hoffi-Hofiról, illetve a Hoffi és Komlós kapcsolatáról. Ez egy nagyon izgalmas, egyébként örökérvényű téma, ez az egyedül nem megy, de vajon e, ha közösen vagyunk, akkor az inkább hozzám tartozik-e, vagy hozzád, melyikünk. Mindenki szeretne egyedül, de, van, de általában csak közösen megy, szóval. Vége egy utolsó kérdést, de semmi zsebben turkálás. Azt kérdezem, hogy magának a producernek a javadalmazása, az hogy jön létre? Hát van egy összeg, amit beleírunk a költségvetésbe. Ami ez az a költségvetés a, is része? Ez a költségvetés része, hát mint minden munkatársnak. Ez is egy munka, hogy lemenedzselem ennek a filmnek a létrejöttét, azért én kapok egy összeget, és utána pedig a bevételekből kapok. Ha nincs senki, az nem azt jelenti, hogy nincs érdeklődés, hanem azt jelenti, hogy mindent megkérdeztünk. Én nagyon szépen köszönöm a jelenlétet. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap háromiért hét után, de még hét előtt találkozunk. És mindenkinek köszönöm a jelenlétet. Hát, és Én, én drukkolok a filmeknek, illetőleg majd, ha lehetséges, akkor megnézem őket moziban. Én már voltam talán háromszor moziban. Azóta? Azóta, igen. igen. igen. miket? Láttál. Van ez a nem tudom milyen nő, ami ígéretes, ígéretes nő, igen, ami olyan de de de de volt a nomádok földje, amiről elképzelésem nincs, hogy miért nyert három ja, aha, Én nem láttam. A három Bensz, óriás plakát rendezted. az megérdemelt volna. De az ez, meg zseniális, nem? A de igen, de, hát az több mint zseniális. Tehát. Én, ha filmes lennék, akkor a Cohen testvérek egyike lennék. Az, Igen, ők nagyon tudnak. Hát a, a, meg a megjelenésük, a szövegük, az egész. De a három óriás plakát nem Jó reggelt! Jó reggelt, nincs kérdésem, csak azt akarom, nagyon-nagyon jó műsor volt már. Meg. Köszönjük Köszönöm szépen! szépen. Nincs és, és a gratulok a fiataloknak is. Szerintem a négy fő az egy picit sok volt, de nem minőségileg, már nem olyan mondom, hogy személy szerint, de ez most nagyon rendben volt. Nagyon szépen köszönjük, Géza. Tehát megnézem, hogy a három óriás plakát az mi volt. Hát nem, Koán. Érdem, akkor még megnézhetem. Csak a felesége szerepel benne a McDonald. Igen, ez, akkor voltak kín, amikor a Tesős Lélekről voltunk én, és akkor kapta ő az Oszkárt, meg az egyik akinek Most nem jutott eszembe a neved egy nagyon jó rendőrt. A rendőrt a, a kijátszott a... Úgyhogy ott voltunk. Mi nem kaptunk Oszkárt, viszont ők igen. Ezért az Oszkár az úgy is jó. Persze, hát a... az egy érdekes élmény volt. Ott. Felvettük az ünneplő ruhánkat, és végig bukdácsoltunk a vörösszönyegen. Hány volt volt egyébként? Maga az egész ceremóniai bevonulással, meg még. Hát lenni? én nem is tudom, több órás. Én, a fő, én, a, én az arcokat szoktam nézni, amikor ilyen őszinte örömet mutatnak, amikor a rivális nyelv, de azért nem nagyon tudják leplezni a szomorúságukat. Az zseniális. <gül> Hát persze, mert amikor az ember ott ül, akkor már ugye elképzelő, hogy van esély arra, hogy ő, őt, őt, őt is kihívják a színpadra. Hát mondjuk én sejtettem, hogy még nem mi leszünk. Tehát akkor ott voltak prognózisok, és lehetett tudni. Ez most még adás? Ez még teljesen, ja, ez még, adás. még adás. Nagyon <gül> akkor friss volt itt. akkor még a Saul fia szerintem. És akkor egymás után kettő. Hát meg itt késő kezdtük a kampányt, a szóval sok ügy miatt de szerintem az, hogy ott voltunk az öt között, az bőven elég volt. Meg viszonylag hamar kiosztották a külföldi Oscárt, és akkor utána már egy tét nélkül tudtunk mozizni, és akkor már tudtam nézni, hogy jó, ott úr a Meryl Streep, ott a Spielberg. Ki volt neked a leg, legnagyobb jó reggelt! Kezdítsókolom a hölgynek, hogyha szabad kérdezem egyet, hogy mivel Patak Jáng és Kovács Gábor producer társai voltak a Frigo filmben, szabad-e olyat megkérdezem, hogy lát -e a hét kísérletlen című filmet, amiben ami a film szerintem, hogy van erről a vélemény, vagy szabad ilyet mondani, hogy Még nem látta, láttam, de majd megnézem. És, a a önyos... a... és az a szörnyű, hogy mint producernek mondom, hogy Kimentek Londonba, hogy milyen összegek hanem hogy kimentek Londonba, hogy egy kínáltat, kibéretek si csak ott ott, ott húsz ember, producer vagy stáb volt ki Londonba, és az sem egyfett, Jó, Péter, a semmiért. Egyszer ilyen érteben úgy Szerinted a semmiért? Igen, e -e hát mondjuk elég sok e -e -e -e film. Értem, de. Am hát ez a tipikus esete, hogy maga bele egy csomó sót, én meg azt mondom, hogy miért a bele ennyi sót, és akkor azt mondja, hogy maga így főz. Hát ez mindenkinél más. Úgyhogy, de ő már másodszor telefonál, ő nagyon haragszik most a Gottára az új filmje miatt. Az Ági meg a Kovínek, jó barátaink. Én nagyon szeretem őt. őt ez nem befolyásolja. Csak mondom, hogy... És hát csináltunk még együtt egy filmet, sőt, ezt a nejemnőm csajomat annak idején a Kovíjékkal, meg egy inkubátoros filmet a legjobb tudomásom szerint. Na, az egy nagyon aranyos kis film, még nem mutattuk be. Az is, az is jó pofa. ezt lesz szerelem? Mhm. Uh -huh. Ez a hivatásom. Így is marad? Tehát mennyi ideig? Tehát, tehát mi alapján marad valaki producer, Tehát hogy löki ki az idő, vagy más, vagy sehogy? Hát most egyelőre egy ilyen elég jó hullámon ülünk, tehát hogy... De a siker az, ami ha elmarad, akkor az ember ezt csak elkezd azon gondolkodni, hát hogy... Nyilván frusztrálódik az ember, hogyha... Ugye mi a siker? Ez is egy bonyolult kérdés. Vannak sikerek, vannak pénzügyi sikerek, vagy van egy jó kritika esetleg, sokan megnézik a moziban. De például az is, én azt az is sikernek élem meg, hogy például az Akik Maradtaknál, ugye arról nem beszéltünk, pedig az is egy szép film. Ja, csak egy SMS Nem, de, de, de, de, kapcsolatot tartok az <gül> Jaj, élettel. <gül> hogy az például Oscar Shortlistig jutott, ami azt jelenti, hogy az őtbe nem került már be sajnos, de majdnem. És azt, azt rengeteg közönség találkozóra jártunk. Hát ugye Barna volt kint Amerikában, és mi meg itt Magyarországon, és a legnagyobb elismerések egyike például az volt, amikor odajöttek hozzám emberek a vetítés után, és osztosan rázogatták a kezem, és megköszönték, hogy megcsináltuk ezt a filmet, mert hogy neki nagy elakadásai vannak ilyen magánéleti problémákkal, és, és most, hogy látja, hogy milyen mélységekből is van kiút, mi most neki adtunk egy kapaszkodót, és hogy ő most úgy, hogy tovább tud menni. És szerintem ennél nem kell. Valaki azt kérdezi, hogy ezt a... megcsinálta volna-e a Szabó Győzős Herendi filmet? Én? Igen? Meg. Gábor nem kért föl. Ezek fix párok? Hát, általában, ha valami jó működik, akkor az... Az úgy szokott maradni. Aztán van olyan, hogy, hogy más típusú filmeket más típusú rendezőkkel, vagy producerekkel csinálja az ember. De én ilyen hűséges típus vagyok, meg, meg ugye a, a, a munkatársak is, akik velem dolgoznak. Tehát, hogy így szeretünk együtt működni. Tehát, ami működik, azt ne szedjük szét, szerintem. Mi volt a leghosszabb periódus, ami ilyen sikert, mint ami felett sorolva a leghosszabb ideig hiányolt? Na, hát, hát, amikor három gyerekkel egyesen voltam. <gül> az egy nagyon hosszú időszak volt, mert három és fél év alatt született három gyerek, és az azt jelentette, hogy azért tíz évig otthon voltam. És akkor úgy éreztem, hogy persze nem jogosan, csak ugye az ember, amikor három pici gyerekkel nem alszik, hull a fáradt, be van zárva a játszótér, és a lakás közötti útvonalakra van, csak így bekornektódva. Hát ide? Hát most már egyetemisták a gyerekeim, ha, 23 22 20. A gyerekek nem síllették meg, hogy az anyjuk producer? Nem, hát otthon voltam velük a legfontosabb időszakban. És később? Jó anya voltam. Mi az a legfontosabb időszak? <gül> Aztán... Segítsem már kell megvonni. Hát szerintem az első három év az, a, amikor megalapozzuk a gyerekek test- és lelki imurrendszerét, szerintem az a legalapvetőbb, és egyébként utána meg a jelenlét. Tehát, hogy nem kell sülve fővegy idő után, elmennek iskolába, de az, hogy ott vagyok, bármikor oda jöhetnek, játszom velük az együtt minőségi idő, szerintem az a legfontosabb. Adnak? A gyerekek? Aha. Egyelőre igen. Szeretnek itt lenni. És mit tanulnak? Uh, hát úgy, úgy vannak, hogy fiú-lány fiú, és akkor a két fiú közgázra jár, a, a lány meg bölcsészkarra, és egyébként filmezik. Tehát velem végigcsinálta a feleségem történetét. Ilyen. Hát ő is most másza meg a szamár létrát, így alulról. Uh, asszisztenskedik, tehát ilyenek. Elnézést a stáptól, hogy túlléptük 21 perccel a műsoridőt, de ez kegyednek volt köszönhető, meg mindannak, amit megosztott velünk. És még mennyi mindenről nem beszél? Én ezt sejtem, sejtem, aval együtt, hogy sajnálom, hogy a Cohen testvéreknek adtam, de itt voltál te a három óriás plakátot. Köszönöm szépen mindenkinek, akkor tületek azt várom, hogy szombat. Mi voltunk? Szombat. Nem, nem. Szombat. Szombat 4. Ó, oh, vasárnapval tudom. Nem, nem. Szomb Tehát, szomb át, szomb szomb szomb szombat is. Köszönöm szépen, hogy... I think ez most már nem élő? Ez, de? ez még igen, most már nem.